Jó reggelt, ma a 2019 február 7-e csütörtök van, három perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Önök az én hallgatói, meg engem pedig Fiala Jánosnak hívnak. Derült időre ébredtek, aki most nyitja ki a szemét, már azt tapasztalja, hogy Tarlós István leoltotta a közvédeágítást kerethettem volna, a bőjtjét azt általában negatívumokra szokták mondani, tehát aki még hidegebbet város, csalódni fog, mert napközben 4-8 fok is lesz. Azt mondják a békák, hogy a hét végére lesz tavasz, hogy aztán megint tél legyen. Hát ez a február nagy valószínűséggel ezzel fog telni. Hogy a mai nap mit elik, vagy mivel fog telni ebben a 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott műsorban, most rövidesen felhívom Újhely Istvánt, aztán felhívom Lázárjánost, aztán megpróbálok vele négy beszélgetni adáson kívül, aztán az önöké vagyok fél kilencig, akkor Wintermontel Zsoltot hívom, kilenckor Ugi Attilát, és utána negyed tizenegykor van dolgom itt a közelben, valószínűleg hármilyed-tízig önökkel tartok ma, 2019. február 7-én csütörtökön A Wintermantel és Ugi Attilával készített beszélgetés interaktíva a fél 9 közötti részfüggően attól, hogy abból mennyi idő áll rendelkezésre. Szintén interaktív 06148909999 valamint 0636771161. A jövő héten nagy valószínűséggel még nem 100%, de valószínűleg szerdán nem lesz érőlebonyolítású műsor az 13-a, 14-én csütörtökön, tehát mához egy hétre nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában, Bakáccsal Filipovval, önökkel és velem. Az akváriumklub Klub volt lokájában, tehát 14-én csütörtökön, Bálint és a Valentin napján. Hát nagyjából ennyi információt szerettem volna megosztani önökkel. Ha bárkinek valami nagyon fontos bejelenteni valója van, azt most tegye meg, mert azt követően, hogy felhívom új helyi Istvánt, erre már nem lesz mód. Jó. Ja. Jó reggelt lehet. A vonalban, Újhely István. Jó um, reggelt. Annak idén Tibor mesélte azt a viccet, amely teljes terjedelmében nem fogok elmesélni, de annak az a lényege, hogy van egy házas pár egy bizonyos szobában, és különböző dolgokat ordítanak be kívülről, mert nyitva van az ablak, és az illető mindig kimegy, és konstatálja, hogy ott nincsen senki, de valami olyan tevékenységre hívja fel a kívülálló a figyelmét, ami bent zajlik, miközben hát ő van bent, és ő mégiscsak tudja, hogy mi zajlik bent, majd az egyik alkalommal, amikor kimegy, akkor benéz a szobába, nem fogom elmondani, hogy mit lát, bár a visszhez hozzátart, azt mondja, hogy kívülről tényleg úgy látszik, mintha. Ezt csak azért mondom, mert... Azért ez egy nagy menetelés, amiben én vagyok, és függetlenül attól, hogy egy-egy napot kihagyok. Ez nagyjából május végig így marad. És miközben én megpróbálom egy tízes skálán tízesre tisztán tartani az elmémet, azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatú, az életkorom, ki tudja miből adódóan, azért egyre gyakrabban kell, vagy kellene filter cserélni, mert telítődik mindazzal ami a munkám kapcsán, magánéletem kapcsán, vagy harmadik tényezők által rám hat, és befolyásolja a munkámat, mint hogy az ember mosakszik, és próbálja a piszkot eltávolítani magáról, és ez nem könnyű mindeznek az előrebocsájtásával, ami egyébként egy szemléletet is tükröz, valamint a viszonyulási módot némileg meghatározza, az minden nap más az ember hangulata függvényében, függetle attól, hogy nyilvánvalóan fontos dolgokat a hangulatának a függvényében nem, lehet, nem láthat másféleképpen. Azt kérdezem tőled, hogy Vajon lesrefutott a -e Gulyás Gergely akkor, amikor Junckernek írt egy levelet Timmermans viselkedésével kapcsolatban mondván, hogy egy Európai Uniós biztost fel kell függeszteni ideiglenesen a tevékenysége alól, ha egyébként pártpolitikai tevékenységet folytat a lendű uniós választások kapcsán, amire azt a választ kapta a bizottságtól, Gulyás Gergely, mind mindazok, akik egyébként ez iránt érdeklődnek, hogy egy tavaly született magatartási kódex vagy magatartási kódex változtatás következtében Kampány időszakban ez a tevékenység megengedett, miközben egyébként formál logika alapján Gulyás Gergelynek igaza van, addig, amíg valaki egy bizonyos tisztséget betölt, és az a generális szabály, hogy nem pártpolitizálhat, hogyan lehet azt mondani a magatartási kódex változtatásával, hogy ez egy bizonyos időszakban változhat. Ez számomra nem pártpolitikai kérdés, hanem elvi kérdés. Értem, hogy van egy ilyen magatartási kódex, értem, hogy ebből adódóan Gulyás Gergelynek nincs igaza. Az én belső érzékem mind a két dolgot érzékelve és tudomásul véve egy tízes skálán azért berzenkedik. De nem a szocialisták mellett vagy a szocialisták ellen, hanem egyáltalán. De mi a baj ezzel? Tényleg kérdezem. Ezt ennél részletesebben nem tudom neked megmondani. Ha van egy státusz, akkor annak a státusznak a felfüggesztésére én nem találok indokatat, bizottság talál. Mégis, csak politikáról beszélünk, és akkor, amikor mondjuk párhuzamot hozhatok, akkor, amikor közpénzen a magyar miniszterelnök egy választási kampányt végignyom, és a te adóforintjaidból járja az országot és kampányol. Ráadásul az a kormány Gulyás Gergelyel az élen, amelyik közpénzből hirdet és uszít Brüsszel ellen és folytat Fideszes párttó fogandát, azt szerintem semmilyen erkölcsi alapon ne meg a bizottság, az Európai Bizottság első alelnökét, hogy miért nem függeszti fel a hétköznapi munkatevékenységét addig, amíg ő okay, az is... ebben sérül. neked teljesen igazad van, de hogyha ebből az erkölcsi alapállásból indulunk, akkor bárki, akinek vaj van a fején, egészen addig, amíg az meg nem szárad, és mindenki másféleképpen látja, ne mondjon semmit se, tehát amit mondasz oké, okay, de akkor a magyar közéletből gyakorlatilag a vezető politikai harmadát háromnegyedét, négyötödét ki lehetne vonni. Persze. Hát emlékszem, amikor azzal támadta Botka Lászlót a Fideszes hogy Botka addig függesse fel a polgármesteri tevékenységét, amíg miniszterelnök jelölt. Mondta ezt az a Fidesz, akinek a miniszterelnöke, pártelnöke volt közben a miniszterelnök jelölt. De, úgyhogy, Jó, de az, hogy Bagoly mondja Verébnek, hogy nagyfejű Magyarországon nem, gyakorlatilag ez, egy mert, állandó nem. dolog. Jó, akkor nézzük tényszerűen. Timmermans, Franz Timmermans a bizottság első alelnöke. Tulajdonképpen ő tartja össze a bizottságot, Juncker helyettese és a legnagyobb munkabírású bizottsági tagként ismerik. A bizottság nem engedheti meg magának azt, hogy három hónapra ő teljes egészében felfüggesztse a munkáját, mert ő tartja össze, ő működteti a bizottságot. Akkor most vagy a bizottság nem működjék normálisan, azért mert választási kampányidőszak van, vagy Timmermans, ne pályázza meg a Junker székét, a bizottság elnöki székét, azért, mert egyébként nélkül összetek lenni a bizottságba Nagyon jól beszélt. Nagy, nagyon okosan beszélsz, azt tudom neked mondani, hogy az én etikai érzékem, de, és ez egy fontos dolog volt, amit az elején mondtál a politikáról, amikor én veled beszélgetek, független attól, hogy egy decemberi esemény kapcsán általában a politikusoktól, ezt majd egyszer elmesélem neked, most nem szeretnék ebben elmerülni, e, rakétasebességgel távolodom érzelmileg, de attól, mert rakéta sebességgel távolodom emberektől, attól még ezt a viszonyrendszert tudom egyre objektívebben látni, és azt tudom neked mondani, hogy alapvetően nem lehetnek más szabályok a politikára, mint a nem politikára, hiszen a problémák éppen abból adódnak, hogy ezt a különbségtételt a politikusok megpróbálják megvalósítani, és úgy tűnik, hogy átmenetleg nem is sikertelenül. Tehát igen, amit te mondasz, az én, az én, ö, etika, az én etikám azt mondja, hogy erre az időre vagy felfüggeszti, vagy lemond. Én azt is értem, hogy ezt megteheti. Én mindent értek, amit te mondasz, csak azt mondom, hogy én ebben érzek egy logikai törést. Nincs, Ö, értem, nincs, hogy nincs, szerinted so, nincs. értek veled, de tudnék nagyon-nagyon sok példát mondani arra, hogy Magyarországon és választási kampányokban, és most nem a Direktom a miniszterelnökről beszélek, ez, ez vannak van. olyan munkahelyek, amelyek hát nehezen összeférhetőek például a jelöltséggel. Mégis igazából a jelöltele van az bízva, hogy uh, hogyan tudja ezt. Nagyon okosan beszélsz megint. Az, az a baj, hogy... hogy... Abban a pillanatban, hogy a jelöltre van bízva, egy olyan potenciális veszélyforrás szabadítok a társadalomra, amely Nyugat-Európában lehet, hogy kevesebbet jelent. Én Domokos Lászlóban, az ÁSZ vezetőjében nem tudom meglát, nem meglátni a Pro forma elmagyarázza hát... nekem a Fidesz, hogy ez rendben van. De facto épp annyira zavar, mint a Timmermans. Nagyon örülök, szerkesztő úr, hogy ezzel kezdted a mai ez Ezt a szerkesztő ezt adjuk, ez egy ilyen oszi, tehát ez a István és a koc Gábor a borsból, amit már nem tudom hányan. Az tudom, a sötétben keresztül, hogy hívják? Hát, nem tudom, ha meg nem tudom, csak szerkesztő nem Mester. Jó, mester. annak se az meg az ákos volt. Figyelek, oké. Okay. Ja, Istenem, na. Figyelek, szóval, zavarban a szerkesztő úrtól, igen. Be -bes a. Fidesz zsák utcájában, mert most arról beszélgettünk, hogy Timmermans lehet-e jelölni közben a lelnök, holott tudjuk, hogy nem ezért támadtam meg. Persze, okay. ebben neked teljesen igazad van, találtak, találtak, találtak egy kapaszkodót, én megyek is tovább, én nem fogok ebben. De, ne, ne, ne, ne, én, meg, én meg szeretnék maradni egy pillanatra, mert, mert szerintem az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a Fidesz akkor most úgy néz ki, hogy talált magának egy új most, egy új ellensége. Uh -huh. és a következő hónapokban Timmermans lesz, akinek a nevét megtanulja Magyarország, uh -huh. és ezzel egyébként egy óriási taktikai hibát követel a Fidesz meggyőződésem, de ezt most ne áruld el nekik, remélem, nem a Én pedig tapsíkolok örömömbe, hiszen Timmermans a Sosszesták az európai csújtjelöltje, ennél jobb kampány segítséget nem kaphatok a Fidesztől, hiszen magunk között szóval a kutya nem tudja Magyarországon, hogy a bizottság tagjaikat, hogy hívják, aracsis tiboron kívül, talán a junkerét ismerik. De Timmermans nevét így most megtaníthatja az a, a kormányzat. És itt a jelentés: jövő hét szombaton, Franz Timmermans, a meghívásunkra az MSP európai kampányítókongresszusen fog beszédet tartani, úgyhogy jövő hét szombat, vasárnap a fideszes média örjönket melyik lesz van Zimmermann személyesen? Um, nem hozlak téged abba a helyzetben, nem is találom értelmét. Mint amilyen helyzetben Földi Kovács Andrea hozta a hírtévében Karácsony Gergelyt, amelyet Karácsony Gergely megpróbált mentegetni, de hát sajnos nem fog neki összejönni, mert Szóval alapvetően nem erről a tévéműsorról van szó, hanem arról, hogy euh, megint egy csapda, hogy a Fidesz hozta el létre, vagy mi saját magunk nézőpont kérdése. Uh, az, hogy ki kivel uh, a De én a lényeget próbálom nézni. Jó, értem, értem. a nézőpontot, én mondtam. Jó, Oké, Rendben van. Reggel van, még nem vettem iszre. hogy <gül> Hogy... No. hogy Ugye finnyásan vagy nem finnyásan szövetséget kötni, tehát van egy olyan e, választójogi helyzet, ahol nem nagyon lehet finnyáskodni, és ahol egy olyan szövetséget kell kötni, amely szövetség nélkül nincs esélye az ellenzéknek. Ebben vannak e, delikát és kevésbé delikát partnerek, a jobbik a sok szempontból delikát, és a jobbikhoz való viszonyulást a Fidesz úgy szemléli, ahogy egyébként a saját partnereivel nem ö, jár el, tehát abszolút kettős mércét alkalmaz, de ha sikerül neki, akkor azt mondja, hogy tesz arra, hogy egyébként a fialának mi a véleménye, ha ez a népeknél bejön, és néhányaknál nem, akkor alkalmazni fogja, tehát az, ahogy egyébként a saját szemében a szálkát, más szemében a gerendát, vagy fordítva, be nem fog elveszni. A jobbikhoz való viszonyulást ugye az ellenzéki sajtó így nézi a kormánypárti úgy, és ez ugye a veled való beszélgetés annyiban járul hozzá, hogy sokat tettél annak érdekében, hogy ez a kettőség létrejöhessen azáltal a peráltal, amit te meg is nyertél, és ezt követően jogerősen lehet ez skinheadnek nevezni azt a schneider akiről ma mindenki kicsit úgy beszél, mint hogyha a kesztyűs kézzel kéne hozzányúlni, mert rendben van, hogy van, de a hozzávaló viszonyulás bonyolult. Már az én perceim jönnek. Tessék. Már az én perceim jönnek, mert láttam, hogy Igen, én ebben sokkal határozottabb és tisztábban fogalmazó szeretnék lenni, mint Gergő volt a hirtévében, aki próbált kibújni a dolog alól, és láthatóan nekünk a következő hetekben kell találni a jó mondatokat. Így aztán a regepterübb őszintének lenni. A Snyder Tamás és a Jobbik számomra ugyanaz, mint ami volt ezelőtt 5-7-8 évvel. Semmi különbség nincsen. Azt látom, hogy a mai politikájuk, milyen a mostani európai programjuk, milyen, de akkor is élek a gyanúperrel, hogy nem tudnak változni az emberek. Vagy hogyha így váltogatják a köpenyeget magukon, akkor az is gyanús. Ezzel együtt Magyarországon most nem koalíció alkotási kényszerben vagyunk egy tisztes, normális, demokratikus, többpárti versengés közben. Nem. Magyarországon rendszerváltásra van szükség. És a rendszert leváltani csak úgy lehet, hogyha valóban az akár az ördöggel is összefogva, technikai értelemben együttműködve meg tudjuk roppantani Orbán rendszerét. Ehhez pedig... Mások persze várják már az előbb utalt arra, hogy szerinted egy hosszú vagyok, csak próbálom magamat jól kifejezni, de akkor rövid leszek. Ha a jobbik ördög, akkor mi a Fidesz? Hát az ördög a meghalandó rendszer, maga a rendszer. Ami a rosszabb, fidesz, mint az ördög? Ami rosszabb, mint az ördög. Uh -huh. Hiszen a, akkor, amikor, és éppen is, meg új palatai, lakossági fórumon voltam, és ezt uh, igyekeztem elmondani, elmagyarázni a hallgatóságnak, hogy... Uh, De ha én egy uh, gyerek én vagyok, és be... azt mondom neked, hogy papa, mondd már meg, hogy mi tud rosszabb lenni az ördögnél. Mi, mit tud az, aki még az ördögnél is rosszabb? Mondd meg, papa. Akkor mit mondanál nekem? Most megfogtál, úgyhogy majd keresek van, hogy én máshoz itt jött a... Földi kovács André, aki nem szállt le, aztán a másikról déle válaszolok, ez így jó, a másik oldalon nyilván Soros. Figyelj, eg eg egészen addig nem jó, amíg Orbán, Viktor és Soros be nem vonul a népmesék világába. Tehát Benedek, Elek és Andersen átirás után e, megjelenik benne Orbán, Viktor és Soros György. Ez fész, már csak időkérdés. Ez egy óriási OEG élet. Jó, de a tudod nagyon jól, hogy ezt most nem öncélúan próbálom ne, lopni. Nagyon jó a kérdésed, és egyébként e, erről a, pont tegnap több kollégával is beszélgettem, hogy e, Azért a Fidesz média, amikor néhány héttel ezelőtt elkezdett látványosan aggódni a rasszizmus terjedése miatt és a jobbik viselkedése miatt, holott ezt az elmúlt 8 tíz évben elfelejtette a Fidesz és a médiája, akkor nekünk azt észlelni kellett, és észleltük is, hogy ez nem szól másról, mint hogy úgy félnek tényleg, mint a tűztől, hogy létrejön egy ellenzéki, egy-az-egy egy ellen felállás. Ugyanis ez az, rendszer, az orványi rendszernek halála, hogyha az önkormányzati választásokon egyes településeken teljes együttműködésben indul a Jobbiktól, a Momentumig, az LMP-től, a dk ig az mszp mindenki. Na most ezt megakadályozandó hoznak most minket abba a helyzetbe, hogy kényelmetlenné váljon a Jobbikkal való bármilyen együttműködés. És bevallom neked, őszintén, hogy kényelmetlen is. Na de ettől még, hogy kényelmetlen, ettől még tudjuk, hogy a politikai matek csak úgy jön ki a rendszer hogy mondok egy példát neked, hogy ez jól értelékel legyen, ami az én saját feladatkörömhez tartozik, hogy például, amikor körbenézzünk és találunk Magyarországon összesen 11 ezer szavazókört, 11 ezer szavazókört, ahova az ellenzéknek tudni, kellene tudni delegálni, legalább 11 ezer, de inkább 20 ezer számláló biztost. És egyik ellenzéki párt sincs olyan országos lefedettségben, hogy ezt meg tudja tenni. Mi voltunk áprilisban a legjobbak, és utána a jobbik. De hát most például én azt kezdeményeztem az összes ellenzéki pártnak beleértve a jobbikot, hogy koordináljunk, ha adjuk össze a szabad biztosainkat. Én ezt teljesen értem, de egyetlen egy dologra válaszol, aztán menjünk más területre, hogy ne, azért sok mindenről tudjunk beszélni függetlenül, hogy az utazásod után a jövő hét ismét rendelkezésre áll, vagy én rendelkezésre állok, hogy ha én azt kérdezem tőled röviden, hogy új helyúr, a cél szentesíti az eszközt, akkor ezt elfogadod, vagy kiegészíted valamivel? Elfogadom. Akkor azt kérdezem tőled, hogy mekkora reményt látsz arra? amit egyébként a Fidesz is több-kevesebb sikerrel alkalmazott. Ez az egységben az Európai Magyarország címmel nyújtanak be minden település önkormányzatához, vagy ahol egyébként ellenzéki vezetés van, vagy talán mindegyiknél egy kiáltványt az MSZP képviselői. Ugye ez hasonló ahhoz, mint amivel a Fidesz próbálkozott több-kevesebb sikerrel, amikor a törvényt, vagy a munkatörvénykönyvének a módosításával kapcsolatban próbáltak önkormányzatok közgyűléseivel bizonyos politikai deklarációkat elfogadtatni? Nem, nem, azt mi próbáltuk. Sőt, nagyon sok helyen meg is tettük. Teljesen igazad van, igen, igen, igen, ez, igen, ez igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez a nagykörösi példa, János, hogy... nem, én az, az, én az, én új Pest, az újpesti példa volt előttem, ahol az újpesti önkormányzat azt tette, hogy a, a többségével megváltoztatta az eredeti javaslatot, és most igen, igen, egy igen. példából indultam ki, de, de rossz logikát követtem elnézést. De a logikád jó, csak ez a igen, igen, őszi, Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen kapcsolatos, igen. fideszes kezdeményezés igen, volt, igen, ami miatt például egy igen igen, igen, igen, igen. Tehát ez a mostani kezdeményezés, ez, ez mit céloz? Igyekeztünk írni öt olyan pontot, ami minden magyar politikai erőnek elfogadható kellene, hogy legyen. Szerintem a fideszeseknek is. Öt olyan pont, ami Magyarország és az Európai Unió viszonyáról szól, hiszen most május 1-én 15 éves lesz, hogy az unió tagjai lettünk. És azt kezdeményeztem a gondolói önkormányzati közösséget együtt, ez egy szociasta önkormányzati képviselőket, polgármestereket tömörítő közösség. Azt kezdeményeztem, hogy na, akkor nosza, ki a bokorból, ami benne van, minden önkormányzathoz nyújtsák be ezt az Európai Uniós Magyarországot éltető és a 15 éves születésnapot ünneplő rövid határozati javaslatot, amely néhány pontban egy olyan minimumot lefektet az Európai Unió és Magyarország kapcsán, amit például, hogy az előző témára visszautaljak, amit például a Jobbik és az Msp egyszerre el tud fogadni. Jó, a fogadtatás egyébként számos önkormányzattól kaptam visszajelzést, hogy... Akarod ezt az egy pontot nevesíteni? Ö, igen, csak nehogy úgy járjak, mint valamelyik kollega volt, aki nem alékezett Itt van előttem, úgyhogy ki tudlak, elbállalom a, a színház az, egy, az egyik pont az Európai Ügyészség, ő szól, ami itt nyilván konfliktusos a kormányzattal, nem véletlenül raktuk bele ezt a fricskát, de hát mondják ki a helyi önkormányzati fideszes vezetők, hogy nem tartják pontosan az Európai Ügyészséghez csatlakozást. A Magyarország az hely az Európai Unióban Magyarország helye az Európai Unióban igen, támogatjuk a szociális hita. Európa alapjainak megteremtését. A szociális Európa amiről itt a temműsorban is beszéltünk már, ami szeretne a következő években egy nagyot fordulva végre oktatással, egészségügyel munkanélküli biztosítási rendszerrel és kérdésekkel foglalkozni fontos, hogy beleírtuk a pontokba azt, hogy nem támogatjuk az illegális migrációt igen és védjük és erősítjük csak a magyar nemzeti identitás európai képviseletét és ami egy izgalmas pont, amit valószínűleg senki nem bánt volna tőlem hogy pont az utolsó pont amivel lezárjuk az egész az egészet az arról szól hogy a nemzeti identitás szempontjából és a magyar nemzeti szempontjából fontos az európai nőstagság és utalunk arra ebben, hogy például az egyes őshonos nemzeti kisebbségetnek így például a magyarságnak a határon túl az Európai Unió belül kell a jogait megtalálni és támogatni őket. Értékelni jöttünk tüntetés a rabszolgatörvény ellen és a magyar demokráciáért február 10-én, vasárnap 4 órakor Budai város Szentgyörgy téredett, ez egy után az Állami Számvevőszék székháza elé vonulnak, szervezők az ellenzéki pártok ellenállást felkiáltója. Jöjjön mindenki, nehogy azt higye a Fidesz, hogy ö, alább hagyott a tizetakozási hullám, úgyhogy ott kell lenni Orbán Viktor ívérték előtt szokásosan. E, nyilván ö, előre meg tudnánk most szerintem én írni azt, hogy ö, miket fog mondani ott majd hasárnak, e, Az ellenzéki pártok úgy döntöttek együtt, hogy ö, ott lesznek a, a Téren, és fújják a sípot. Azt kérdezem tőled részről, hogy a jövő héten hasonló időpont az neked megfelel-e? Most van csütörtök. Csütörtök, az Valentin és Bálint napja. Tindeken utazom, csütörtökön... csütörtökön... csütörtökön jól lehet, igen. szerdán is utazom. Csitörtök. Jó, legyen csütörtök. Végül egy apró hír, amit mindig elszoktak dugni. Lokál Január 31-a. -a, 2018. november 26 napon megjelent a Szevébotrány kulcsfogarája. Újhelyi sofőrje, akiről Botka gondoskodott civil cikünk bevezetőjének végén, valótlanul hírezteltük, hogy Báló Tamás, aki korábban a Szevéb és 100%-os tulajdonában álló biztonsági üzem KFT ügyvezetője és Újhely István sofőrje volt a bírósági tárgyalásán, nem emlékezett a pénsorsára Hát ugye ez a tipikus eset annak, hogy vagy kiegyezzi ezt meg és kiegyezzi meg azt az cikket, amiben az ellenkezőjét állították. Tudhatni, tehetni, mert Motkalapi és Bálóta más is. De lehet a kormányzati média egy része kityethányt rá, másik része pedig meglepett is, De behúzott ilyen mínuszos hátsó oldalas helyesbítéseket. De erről már beszélgettünk a tenőrsorozatban. Ez egy tipikus eladássorozat volt, amit ők letudtak, kilőtték a kújóikat a kuskából, és aztán már nem érdekli őket, hogy ennek milyen hatása van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, lásd, akkor kerek egy hét múlva. Szép napot, hogy Salgó Tarjánnyok a akkor találkozom, hogy Interneten könnyen lehetséges. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen. szia! Viszontlátásra szia! Újjai Istvánt hallottak. Csak kaptam egy hivatkozást. Robosították, történt Takecska-Krisztát. Azt hitték, hogy csalárokant kártyájával. <tos> <tos> <tos> Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet. Majd az időbeosztásod függvényében döntsd el, hogy a végén elmondanék neked egy-két mondatot, amit már tavaly megpróbáltam, de akkor nem sikerült. Ha nem sikerül, akkor megtartom magamnak. Egyszer majd biztos lesz módom, hogy elmeséljem neked. Ez rajtad múlik, jó? Ja? Igen, csak múltkor is az volt, hogy visszahívtál, és akkor aztán... Jó, én 8 és fél kilenc között szabad vagyok. Oké. Okay. Oké, okay, rendben van. Kezdhetünk? Lázár János van a vonalban, és egy relatíve felépített beszélgetésre készültem, amiben megosztjuk a figyelmünket, hiszen te azt ígérted, hogy rendszeresen jelen vagy, tehát végül is nem kell rettenetes nyomatékot adni annak, hogy fél óra alatt mindent össze kell foglalni. Ez egy tegnapi hír, amely arról szól, hogy az Országos Bírói Tanács már 2018 májusában kifogásolt a dr. Handó tündének a bírósági álláspályázatok ábírása során folytatott szabálytalan gyakorlatát, amelyet egyébként alkotmányellenesnek talál az Országos Bírói Tanács, amely közleményét úgy zárja. Handot Tünd az ülésről továbbra is távol maradt, azonban írásban jelezte, hogy érdemi észrevételeket kíván tenni a vizsgálati jelentéshez. Az Országos Bírósági Tanács erre egy eléggé szigorú február 22 napjáig adott határidőt, ugye ma van 7-et, tehát gyakorlatilag két hét, azzal a felhívással, hogy amennyiben érdemi észrevételt nem tesz az azonnali szükséges előterjesztéseket nem teszi, meg az OBT rendelkezésre álló adatok alapján levonja a következtetéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket. Majd azzal a, két sorra az ár, a a betartás betartási és betartatása nem választás kérdése, hanem alkotmányos kötelesség a közhatalom gyakorlói számára. Nem vagyok abban biztos, hogy te ebben állást akarsz foglalni, de az utolsó két sorral egyetértesz, tehát arról, hogy a törvények betartása és betartatása nem választási kérdés. Igen, ezzel egyetértek egyébként pedig, ahogy már jeleztem neked és az újságíró kollégáknak több alkalommal, nem foglalkozom országos politikai kérdésekkel, ráadásul az igazságszolgáltatás ügyeit nem is lenne helyes, hogyha törvényhozóként vagy korábbi végre ajtóhatalmi emberként bármilyen formában is minősíteném. Én ezt értem, de azért az ember nem úgy éli az életét, hogy egyfolytában különbséget tud tenni országos és helyi hírek ez között. Igaz. Tehát az ez ember igazságérzete az nem ennek megfelelően alakul. És ez kizárólag azért kérdeztem tőled, mert... Szóval, hogyha mi gyerekek lennénk, vagy más viszonyban lennénk, akkor egész, tehát csak a közvetlenségre akarok utalni, amelyet a hallgatóim egy része ért, a másik része pedig félreért. Amikor én az igazságérzékemet használom, akkor abban nincs politikai igazságérzet, és nem politikai igazságérzet. És amikor simor elment az index részéről csak azért a te tárlatvezetésedre, hogy tűled, tőled hogy a Batidai kastélyhoz vezető út sorsáról neked mi a véleményed, akkor végül is azzal a Lázári mosolyjal, ami csak neked van, egyebek közt azzal próbáltad rázni magadról a kérdést, vagy azzal kommentáltad, hogy irigylésre méltó az az ország, amelynek ez a legnagyobb problémája, miközben nem vontad kétségbe azt, amit kérdeztek tőled. Én nem akarok és nem tudok különbséget tenni kis csalás és nagy csalás, kis hazugság és nagy hazugság között, ugyanakkor az, ahogy te viselkedtél, abban politikailag nagyon okosan, én pedig olyan kicsit zavarban érezve magad, így próbáltad lerázni a kérdést, mondván, hogy beszélgessünk már valami fontos dologról, miközben nem vitattad a kérdésben rejlő igazságot. Hogy viszonyulsz te ahhoz, amit én talán nem bonyolultam, de nem is röviden megfogalmaztam? Az a probléma, hogy minden helyi ügy helyi történetek vannak, ami szerintem nehezen értelmezhető a tények ismerete nélkül az országos sajtóolvasói számára. Ebben az ügyben például van egy 40 éves rendezetlenség, ami még a 80-as évekre nyúlik vissza, és egy 40 éves vita arról, hogy egy útszakasz, ami a semmibe vezet, az kié. Lehet onnan nézni, hogy ezt a környék működő szálloda vagy vendégház magáénak érzi, Azért, mert az elődje, az ott működő korábbi vendégház is magáénak érezte, és lehet azt is gondolni, hogy ez az önkormányzat. Én csak annyit tudok mondani, hogy az önkormányzatnak semmiféle dokumentuma nincs arról, hogy jövője a tulajdon. Tehát elég zavarosak a viszonyok, és azért mondtam félmosolyan, hogy az ügyvédek jól fognak járni ebben az ügyben, mert pár évig eltart, míg az igazságot kipogozzák. Nyilvánvalóan majd be fognak vonni szakértőket, be fognak vonni jogászokat. Az volna a jó, hogyha egy vállalkozás és az önkormányzat win-win szituációban meg tudna egymással egyezni. De ez már azt és követ... ilyen útból az országban még százezernyi van. Igen, de ez már azt követően történt, hogy ennek a magánosítása bekövetkezett, majd elmentek lemérni nem. az út. Ez a probléma, hogy nem, mert ez 30-40 éve magánútként funkcionál. De ha ezt követően, már mint a mostani esemény követően, az önkormányzat emberei kimentek, kimérték, és kiderült, hogy ez nem az. is és, már... és a márciusi közgyűlés elé kerül, akkor azért ennek mégis van egy olyan helyzete, ami az elmúlt 30 évet... Rendezetlen, így van. Ha a cég jogásza azt kérte, hogy a képviselőtestet, az önkormányzat és a cég ezt a vitát valamilyen formában rendezze, hogy a következő 30-40 év ne, ne legyen rendezetlenség, attól tartok, hogyha a nevem nem szerepelne ebben a hírben, akkor ez ebben az országban senkit nem érdekelne, mert ilyen típusú vitából szerintem ezer szám akad akár a hatóságok, akár a bíróságok, akár az önkormányzatok világában. Azért lett hír, mert ott van Lázer Jánosnak a neve. Ennyi. De nagyon okosan beszélsz. Én között azért is vagyok érzékeny ilyen hírekre, mert azt szeretném, hogyha te neved csak és kizállak számomra és számodra, nem feltétlenül ebben a sorrendben jó dolgokkal lenne kapcsolatban. <há> nagyon kedves, vagy, de ez nem olyan egyszerű persze. dolog, mert az ember se nem felje, se nem fekete. Igen, de mégiscsak fontos dolog ez, függetlenül attól, hogy a napi politika küzdelmeiben ennek elvész a jelentőség, és az, amikor a levélben az ügyvéd megismertli, hogy a grossz víze, ha jól ejtem, Zérté azt szeretné, hogy az évek óta fennáll a jogvitát, az utat érintő 93 óta tisztázatlan helyzetet politikamentesen az önkormányzat és a cég számára is megnyugtató módon rendezni, ezért keresték meg a város és tettek ajánlatot a jogvita rendezésére, akkor az jó lett volna, ha korábban történik, és az egész nem kerül a sajtó hát nagy nyilvánossága így van. elé. Ez mind így van. Jó, de, jó, csak érted, amikor te azt mondod, hogy bár ez lenne az ország legnagyobb problémája, akkor azzal relativizálod azt a dolgot, amiért valaki nem. egyébként képes volt csak emiatt elmenni egy, egy hát, kiállításra. Hát Bocsás, semmiképpen nem relativizálom. Ez budapestiek számára, vagy budaiak számára természetesen más jelent, mint a vidéken élők számára, ahol tulajdonképpen alig van olyan Út, aminek a jogi sorsa tisztázott és rendezett lenne, hiszen a 90-es évek vagyonnevesítése, szövetkezeti felbomlása vagy állami vagyon átalakulása óta rengeteg útnak a sorsa rendezetlen, rengeteg út nincs helyrajzilag megjelölve, nincs a földhivatali nyilvántartásban meg. Ez egy országos általos probléma, ugyanúgy, mint az osztatlan közös tulajdonok, de én én ezt tökéletesen megértem, de akkor most ennek örvén miért nem teszel egy javaslatot arra, tehát igen. ebből a szempontból most szembeállítani Vidéket és Budapestet, oké, rendben van, tudomásul veszem, hogy ez a helyzet, én ebben eddig nem voltam tisztában, de miért nem teszel javaslatot arra, hogy ez a rendezettség megszülessen? De tettem javaslatot. Nem ezen nem konkrét útra, általában, hiszen azt mondod, általában hogy ilyen rendezet Igen? Hát, természetesen. Nincs Magyarországon a elvezető rendszereknek a jogi státusza, üzemeltetése, használati joga, tulajdonjoga. Nincsen rendezve jó néhány útnak a valós tulajdoni és használati joga, mert az önkormányzati tulajdonba került 1993-ban mindegyik, de valójában magánútként funkcionál és magáncélokat szolgál. Nincsenek ezek az utak egyébként általában karbantartva, a beruházásokat senki nem finanszírozza meg, senki nem tartja fenn őket. Vidéken, a városok külterületén vagy a falvak külterületén az út csatorna probléma az egy általános probléma, és ebből természetesen birtokviták vannak, földutakat szántanak el, a szám szerint van egy út, de már egyébként a valóságban nincsen meg. Az akadályozza a mezőgazdaságot, más a saját magaénak tekinti, épít rajta egy betonutat, amit vitat az önkormányzat. Én ebben, még egyszer mondom, ebben egyetlen egy hír van, hogy Lázár Janszlán ott van. Illetve az, amit elmondtál, hogy akkor lehetséges, hogy lesz egy ezerre vonatkozó rendezés. Én érdemes itt. ezt rendezni, okay. ezért van kérdés... az agrárium érdekében, de hát ez 100 ezer ember, Egy utolsó ez kérdés. kérdés, ezzel kapcsolatban majd kötünk vagy horgolunk, azt kérdezem, hogy Igen. milyen döntést tud ez ügyben hozni a márciusi közgyűlés. Hát azt gondolom, a képviselőtestület is érdekelt abban, hogy rendezet legyen, hiszen a helyzet, hiszen azt hiszem, a cég azt ajánlotta föl, hogy fizet a cég egy használati díjat, vagy megvásárolja ezt az utat, tehát legyen egy rendezettség, legyen egy tisztázatcsáj. Uh, a kötés ez egy így... működő vállalkozás, okay. adót fizet, a városnak nyilván az az érdeke, hogy minden vállalkozás jól működjön. Ezt az utat, ez az út sehová nem vezet, csak ehhez a céghez vezet, senki más nem használja. Miért ne vásárolhatná meg, miért ne fizethetne használati díjat, miért ne lehetne ennek az önkormányzatnak bevétele az eddigi 30-40 évvel ellentétben. Igenis. Azt kérdezem tőled, Ott hogy lehet, ugye. Vagyok. Nem, egy Ugye három terület tartozik hozzád, és régóta lehetett arról hallani, Igen. de hát, mi is beszéltünk már Decemberben, hogy várat Igen. magára, de jelen pillanatban sem lehet semmit se tudni azt, hogy a dohányiparral iparra alatt a, a dohányzással kapcsolatban, annak a tiltásával, korlátozásával kapcsolatban már decemberben jeleztet, hogy készül valamilyen jogszabálytervezet, amelyet majd egyszer a kormány elé társz, aztán vagy megtárgyalják, vagy sem. Én, én december a. December 22-én le is adtam ezt a javaslatot. December 22-én. De én ennek semmilyen nyomát nem találtam, benne van a hiba? Nem, nem, nem. Még a kormány nem tűzte napirendre, nem tárgyalta még meg ezeket a javaslatokat. Én egy javaslatcsomagot tettem, ami a nem dohányzók védelméről, a dohányzás szabályozásáról, az adópolitikai elképzelésekről szól, és ez egészen erre a ciklusra vonatkozó lépéseket jelenti, jelent, jelent, vagy az Európai Unióban milyen álláspontot képviseljen Magyarország különböző vitákban. Ebben a egyébként addig, amíg a kormány nem tartja jelen is lehet betekinteni? Tehát, te tehát nem tartod érdemesnek most ennek a részletét? Nem volt a nyilvánosságra, de szívesen megküldöm neked, hogyha ez érdekel ezeket a pontokat. 10 11 1 1 pontba szedtem, hogy mi az, ami javaslat. Jó, én azt, én azt szívesen hát, veszem. Szívesen, ma délután ott lesz. Köszönöm, dörre, pont. benne titok, ezek szakmai viták elsősorban, illetve két olyan javaslat van, ami izgalmas továbbra is, köntartom, hogy a dohányzást a nem dohányzók védelmében korlátozni érdemes. Másrészt pedig egy nemzeti szűrőprogramra teszek javaslatot olyan CT-k vásárlásával, amelyek alacsony sugárzást jelentenek a betegek számára, is körülbelül lehetne megyénként két 300 embert folyamatosan szűrni, és folyamatosan követni, akik nagy dohányzás miatt kivantéve a tüdőrák veszélyének. Tehát egy nemzeti szűrőprogramra is javaslatot teszünk. Jó, ezzel együtt akkor ezt várom. Azt fogom adni ezt. Azt kérdezem tőled, hogy a másik két terület, részint a mezőhegyes, részint a trendrémből, mert ugye múltkor is, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy végül is azok a dolgok, amelyekről te részletesebben szeretnél beszélni, kimaradnak. Nem biztos, hogy mindenem végighaladunk, mert megmondod, hogy mikor beszélünk legközelebb, a kettő közül most elsőként melyiket választod. Talán a vasút kérdését tekintettel arra, hogy ott volt egy megbeszélés a miniszterelnökkel, és arra kértek a miniszterelnök úr, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy majon a korábbi déli körvasút rekonstrukciójára milyen lehetőség van és van-e társadalmi haszna. Ez azt jelenti, hogy lehetne újra egy komoly vasúti pályát létesíteni Pécs, Baja, Szabadka, Szeged, Békés Csaba, Debrecen és Nagyvárad között. Ez 470 kilométer. Február végén fogok javaslatot tenni a kormány számára, és én azt javaslom, hogy a következő években ezt a vasúti pályát teljes egészében korszerűsítse a kormány, a 160 km-es sebességet jelentene és ez tulajdonképpen egy déli vasút lenne, amely fontos Debrecen nagyvárat térsége, Békés Csaba Debrecen, Szeged Vásárhely, Szabadka Szeged, Baja Szabadka, és természetesen Pécs Bátaszék és Baja vonatkozásában is. Ez javítaná a nyugat-keleti közlekedést, és nemzetközi koridorokba is be lehetne kapcsolni. Ez lehetne a következő évek legnagyobb vasúti beruházása, 470 km-en. Tárgyaltam a szerb közlekedési államtitkárral is, és reális volna az esély arra, hogy az idején megkezdődjön Szabadka és között a vasút megépítése. Ez azt jelenti, hogy ez a Szeged-Szabadka közötti szakasz egy fél óra lenne, és megvan a műszaki engedélye is egyébként a megvalósításnak. Ezt a NIF-fel, a MÁV-val együtt azoktól Igen. függetlenül... Ezt úgy csinál, az, azonban lesz a javaslatom, hogy a MÁV lenne Magyarországon a projektnek a gazdája, ez egy állami vasút projekt lenne Szerbiában és állami vasúti projekt lenne Magyarországon, és természetesen, hogyha a románokat meg tudjuk győzni azon az oldalon is. Az én tájékozatlanságomat mutatja, de te majd Igen. segítesz nekem, hogy én nem tudom a szerb kormány összetételét, de itt, ami nálam van, ebben Pásztor István szerepel. Ő az, aki ez a bizonyos személy, vagy Pásztor István? Milyen? Nem, van-e a szerb uh, infrastruktúris minisztériumban a közlekedési államtitkát Kernimrének hívják, aki egy magyar ember? És uh, vele több jó, de, jó, de Azok az, az, az, az anyagok, amelyek nálam István szerepelnek a Banpácsban? Pá... Igen, igen, igen. Hogy mondod, tehát igen. abban csak Pásztor István szerepel. Igen, de közben tárgyaltam a szerkezetekedési kormányzattal, tárgyaltam a magyarral is természetesen, és minden érintett részfelől. Az, ami most van, az milyen állapotban van? Katasztrofális állapotban van, illetve változó állapotban van. Körülbelül 40 kilométeren nincs vasút, egyáltalán megköszönték a pályát az elmúlt száz évben és kétharmada pedig korszerűsítése szorul. Ez nyilván minden 470 kilométeren villamosítva lenne, és egy 160 kilométeres terhelése lenne állt. Alkalmas, ami azt jelenteni, hogy 120 km per órás sebesség lenne. Ez jelenthetné azt, hogy Szeged-Baja egy óra vasúton, Szabadka-Szeged egy fél óra. Megfelújításra kerülne a teljes Békés Csaba-Szeged szakasz villamosítással, és nyilván nagyon fontos lenne a debreceni ipari beruházások miatt egy Békés Csaba-Debrecen, Nagyvárat-Debrecen, egy gyorsos út is. Tudtam, hogy a Fó nagy foglalkozik azzal, hogy a párhuzamoságokat megszüntesse, ez egyben azt is jelenteni, hogy ezekben a relációkban vonat vagy busz? Nem föltétlenül, hiszen ezeken a vonalakon például Békés Csaba-Debrecenben az autópálya, illetve autóutépítésű zajlik négysevos setébe az. Igen, nem törtépen jelenti igen, Az a kérdés, o... hogy mit fognak használni az emberek. Az a tapasztalat, például Székesfehér, mert Budapest esetében, hogy az emberek, hogyha a vasút jó állapotban van, gyors, tiszta, akkor inkább vasúton járnak, és nem autóbusszal. A Szeged-Debrecen közötti teljes út négysávosítása, az mennyire jövő zenél? Hát olyannyira, hogy ennek én ötletgazdái vagyok, ha szabad ennyit mondanom, és megkezdődött a nyomvonal tervezése, tehát a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő kijelöli a nyomvonalat, megtervezi azt, és a következő években a beruházás első szakaszra elkezdhető. Ez egy óriási a 500 milliárd forintos. És a, a magyar családnál kérdező megépülő Maros híd? Az is kapcsolódik ennek a térségnek a föltárásához. Itt arról van szó, a koncepció az, ami el mögött van, hogy ha ránéz valaki a térképre, Magyarország térképére, és megnézi, hogy hol lehet még munkaerő tartalék, vagy versenyképessége, vagy növekedési tartalék, akkor ez mindenféleképpen az alföld történelmi értelemben, tehát a vajdaság, és, és bizonyos Romániához tartozó területek is beleértendők ebbe, és természetesen Szolnok megyének, Békés megyének, Csongrád megyének, vagy Hajdúbiarnak egy része. Ezért szerintem az államnak az az érdeke, hogy ezeket infrastruktúrásan kiemelten fejleszte, és megkönnyítse az átjutást Szegedről Szabadkára, vagy éppenséggel román-magyar relációban határát kellők nyíljanak meg, épüljenek és nyíljanak meg, és, <coughs> bocsánat, szabadkai és Szeged vonatkozásában pedig gyors legyen a mozgás, mint ahogy vajáról Szabadkára is könnyen ellenesen jutni. De hát az az érdekünk, hogy a, a határok átjárhatóak legyenek, és az emberek pedig flexibilisek. Milyen állapotban van a hódmezővásárhely Szeged-Tremtrén? Hát ez 2021-ben kerül átadásra. A hódmezővásárhelyen ugye ez azt jelenti, hogy egy új villamosépül, a villamosén jelenlegzően fektetés alatt áll. A Stadler megkezdi a nyolc kocsinak az építését, és a vasúti pálya építése pedig zajlik Szeged és Vásárhely között, és egy remíz valósul meg Szegeden, aminek az építési beruházása most fog nem sokáig elkezdődni Folyik a beruházás, ez egy nagy beruházás, kockázatos beruházás, amiben az értelme, hogy technológiailag egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a villamost hogyan lehet a vasúti nagy pályára rátenni, és milyen biztosítási, milyen technológiai, törtételeknek kell megfelelni. Ez egy nehéz projektnek számít. I a a, a, a Városlége Zértével együttműködés Igen. folyamán permanensen előkerül a projekt drágulása. Elsősorban az ellenzéki sajtó hosszan Igen. traktálja ennek a projektnek is a drágulását. Részint, ami az alépítményt illeti, tehát a sineket, részint pedig, ami a kocsikat illeti abban jelentős drágulást tapasztal. Hát egyelőre én nem tapasztalok, ilyet van egy szerződés, mind a három része, ugye három részből áll a dolog, meg rá a szerződés, és egyelőre tartjuk a árakat, egy ember az ez persze vannak újabb igények mindig, még ezt valósítsunk meg, még ezt valósítsunk meg, de ez egyelőre a tartalék keretem mozog, néhány százalékos pluszköltségre lehet, hogy szükség lesz de volumenében ez a pénz. Jó, befedi akkor a azt projektet. a pár sort, ha felolvasom, akkor te cáfolni fogod, hogy noha 2017 elején még csupán 23 milliárd forintra becsülte a kormány a projektet, a nyár végén már 72 milliárd forint volt, és nem tudni, mennyi lesz a végszámol, a januárban már 80 milliárd volt. Cáfolni tudom azért, mert itt három projektről van szó, és a sajtó általában, illetve a kritikusok is külön számítják őket, vagy külön veszik őket, együtt kell nézni, hogy a háromnak mi a mi a műszaki tartalma és mi a költsége. A villamos sínépítése építése hódmezővásárhelyen egy része a programnak, a két város közötti vasúti pályépítés egy másik része, és kell a Stadlernek kocsikat építeni. Azt kétségtelen, hogy a kocsik építése jelentősen drágult. Ez kétségtelen, így van. Aki abban talál kivetni valót, hogy a nemzeti infrastruktúra fejlesztő egyébként nem túl jelentős, de mégis több milliós kampány indul ennek a vonalnak a népszerűsítéséért, akkor ők mit tévesztenek szemelől? A 11 milliárdos programnak a megismertőtésére úgy gondolom néhány millió forintot el lehet költeni, különösképpen azért, mert ennek a közlekedési eszköznek azért lesz jelentősége Szeged belső közlekedésében is, Szeged városon belül is közlekednek majd rajta, hódmezővásárhely városon belül is. Tehát az helyközi lesz, más másrésztől pedig helyi közlekedés lesz. Egyáltalán nem tartom problémának, hogy ezt próbálják népszerűsíteni, nyilván reális keretek között. Az emberek ezt szeretni fogják, hiszen egy Szeged menetidő 30 perc lesz, 10 percenként jár reggel, az ember tudja vinni magával a bicikliét. Tehát ez egy jó projekt lesz, biztos benne, hogy 2021 ez mindenki örömére szolgál majd. Amikor nagy nehezen, de mégis kihúznak belled országos politikára vonatkozó mondatokat, akkor azokat te másnap vagy harmadnap nem felejted el, ugye? Nem szoktam. Amikor, Nem az a tévés vagyok. Hogy... <gül> amikor a Makúi tévének az év legelején arról beszéltél, Igen. hogy vitatható és vitatott lépése a parlamenti többségnek és a kormányzatnak, majd meglátjuk, hogy a valóságban hogy fog működni, és ez a munkatörvénykönyve változtatásával volt kapcsolatos, és egyebek közt azt is mondta, hogy egy országgyűlési képviselő, akit a nép megválasztott minden körülmények között mentelmi jogot és tiszteletet érdemel, az egy másik kérdés, hogy ezzel él vagy visszaél. Mindez mit jelent a tekintetben a jövőt, illetően? Tudom, hogy Kövér László tevékenységét épp úgy nem fogod mizősíteni, mint az Országos Bírósági Tanácsét. Hogy, Igen, mit érdemel... hogy mit érdemelnek azok a bűnösök, bűnösök vagy nem bűnösök, akiknek gyerekkorunkban azt mondtuk, hogy záloga a kezünkben van. Ezt nyilván majd eldönti az országgyűlés, és a szükséges eljárásokat lefolytatják. Én azt gondolom, hogy az egy parlamenti képviselőnek minden körülmények között abban a tudatban kell tevékenykedni hogy választópolgárok állnak mögötte, és az országgyűlés, vagy az ország erre is ügyelnie kell, pró és kontra igaz ez. Másrészt pedig egy országgyűlési képviselő szerintem történik, nélkül nem lehet a padló megrángatni. Ez az én személyes véleményem. És ha ezt az ügyészség meg másféleképpen látja... Na, az, az, ügy, az az ügyészségállás mondja, ettől az én személyes véleményem meg nem változik. Mennyi... Tiszteletet érdemelnek a képviselőkből, tiszteletre méltónak is kell lenni. Ez itt a probléma, két probléma van egyszerre. Ez mit jelent a decemberi parlamenti ülésre vonatkozóan? Hát azt remélem, hogy magukhoz térnek az ellenzéki képviselőtársáján, és ezzel a fajta politizálásra gyorsan felhagynak, mert ennek sok értelme nincsen. Tehát az országülés munkájának elhetetlenítése az egy dolog az elmúlt 30 év távlatában. És nem is volt az jó érzés üldögélni, és látni a, az önözöztét és az országű és Ez a törvényhozás megbénítása, ami meggyőződésen van nem vezet. Aik az ellenzetől Az, ami ezzel az esemény sorozattal, a közhangulatban kialakult, arról vidéke? mit gondolnak az emberek, mert ugye te élesen elválasztod a határt való Budapest közigazítás. Sánál... Nem, nem, nem mondom, hogy túlzottan érdekelte az embereket, illetve. Nyilván az emberek úgy gondolják, hogy volt egy választás, tavaly annak megvan az eredménye, aki megnyerte a választást és zűri a választópolgárok bizalmát, az viselje ennek a felelősségét, aki meg elveszítette a választást és a választópolgárok nem szavaztak rá, az viselje ennek a súlyát, következményét, vagy érezze ebben a kritikát. Az azért mégiscsak megszaporodatlan tény, hogy tavaly a választások alkalmával az ellenzéki pártok nem tudták elnyerni a választók bizalmát. Akárhonnan nézzük, bármilyen választási lesz, sem lett Magyarországon, sem nem tudtak volna nyerni. Az taktikai, vagy nem taktikai lépés, hogy bevárja a hely az uniós választások Igen. eredményét annak érdekében, hogy megnevezze a polgármester polgármesterválasztásnál a szemét. Úgy tudom, a Féczválasztmánya azt, amelyet rendet hagyta jóvá, hogy júniusban van a polgármesteri, ahogy a minden Azt kérdezem tőled, hogy a legellentmondásosabb hírek vannak, de te majd segítesz Igen. megérteni, hogy végül is, az a szavazás, ami történt Hódmezővásár helyen, és amit a Fidesz kért, az valójában mi? Mert ugye én ezt elsősorban ellen, ellenzéki leíratban, vagy a polgármester úr leíratában olvasom, amely úgy szól, hogy elbukott a túlóra törvény azó hódmezővásárhelyi szavazáson, Igen. amelyet a Fidesz kérésére tartottak az önkormányzat dolgozóinak a részvétel Igen. hihetetlen alacsony volt, az érintett 370 dolgozó csupán 46 szavazott, közülük azonban 42 a kormánypárt által támogatott, az ellenzék által elutasított és rabszolgatörvények nevezett szavazás Igen. ellen szavazott. Igen, én csak a helyi sajtóból tudlak tájékoztatni. A polgármester meghívta a saját általa vezetett városi cégeknek, illetve önkormányzatnak a dolgozóit, akik közül a saját dolgozói nem mentek el a meghívásra 370-ből, talán nagyben mentek el, és az ő véleményüket kért ki, az ötlet pedig az volt, hogy miután az önkormányzat Nál nem alkalmazza a 250 órás túlórás sem, tehát ott kiderült mindenki számára, hogy tavaly 2018-ban 250 órányi túlórás sem kellett dolgozni egyetlen egy meg szégnél sem. Ezért kérdezte mm. meg a dolgozókat, hogy mit gondolnak erről, de hát hogy, lehet, hogy a dolgozókat, ez nem érdekli, mert ha érdekelte volna, hogy nyilván eljöttek volna. Valójában mennyire lepet meg, és miközben a te neveddel teljesen összefér az, hogy tárlatvezetést vállaljál, Igen? ez valójában melyik Lázár János, akit ott háromszor egy órában is láthatott a közönség, miközben ezt a kapcsolattartást a néppel én Budapesten is el tudnám képzelni. de hogy megy, ne, Figyelj, ez azért nagyon jelentős, mert én a legkülönbözőbb kirándulásokat javasoltam budapesti projektek kapcsán, ha szükséges, elmondom pontosan, ha Igen? nem, akkor csak említem a tényt, no. és mindegyiket lefújták. Tehát mindegyikben abból adódóan, hogy ott valamilyen purpár lé lesz megjelenik, az ellenzék, a sajtó, azt mondták, hogy az ötletem nagyon jó, de várjuk meg, amikor elkészül, amikor már átadták, és utána talán, Igen. de az se biztos, erre te fogod magad, és olyan eseményen, olyan eseményt verbúválsz, amelyet ugyan kihasznál az index, és elmegy oda, de ők se zavarják meg. Nem, egyáltalán nem, sőt, a, a újságíró kollega végig is hallgatta, illetve a <coughs> fotós is, és sőt... A Ilyet nem nagyon vállalnak, vagy mondhatnám, jelentős jelentős vagy nem jelentős jelentős jelentős azzal, hogy nem vállalnak Budapesten. Köszönöm. Makó jelenzéki képviselő is vállalta azt, hogy eljött, illetve érdeklődéssel hallgatta a vége, hát amit tekintetben mondta. valamit biztos, hogy vagy tetusz vagy a vidék tud, mert ez Budapesten tízes skálán egyesre sem működik. Nem tudom, itt nyugodtak az emberek, talán azt mondanám. És azért jó néhány városban van egy olyan szellemiség, hogy élni és élni hagyni, és én ezt helyes politikának gondolom. De mit nevezel vivódásnak? Nyugodtak az emberek. Azt mondtam, nem vivódás. Akkor rosszul értettem. Tehát azok, mondta, akik, de, el, akik elmentek erre a tárlatvezetésre, azok nem gondoltak téged ott felelősségre vonni, helyi vagy országos ügyekben. Nem, azokat érdekeltek azt a művészete, és az, az érdekelt őket, hogy Kusztó Józsefről vajon hallanak e valami újat. Remélem, hogy élvezték. Nagyon sokan jelentkeztek sok mindenkinek kellett sajnos idő és hely hiányában nem lehet mondani. Elnézést, de az iskola kapujában állok. Jó, rendben van, akkor várban vagyok. És, egy visszahívást, megteszem. Jó, nagyon szépen minden köszönöm, jó. köszönöm. Minden Szia. Lázár Jánost hallottak. Hiúsági kérdés? Én azt hiszem, hogy nem hiúsági kérdés. Jó múlt korjában, hogy ezt szokták mondani, valakivel beszélgettem, hogy mi minden hangzik el a helyi ami nem hangzik el a máshol nem is jelenik meg, és mondták nekem, hogy hívjak föl nagyobb szerkesztőségeket, hogy mi zajlik itt, miközben önök nagyon jó tudják, hogy ezek a nagyobb szerkesztőségek ott vannak a hallgatóim között, Hol beszámolnak drókról, hol nem, nem hiszem, hogy ez az én feladatom lenne. Például az, hogy a az ott lesz a szocialistáknak a kongresszusán, ennek a jelentőségét mindenki eldöntheti, de hogy ez a novum megjelenik-e vajon az országos sajtóban, és ha igen, akkor milyen módon. Nézzék, ennek egyetlen egy szempontból van jelentősége, a hiúsági szempont egy tízes skálán egy nagyon erős kettes, ezt be kell, hogy lássák, és nekem is be kell látnom. Ha fontos, tehát az egy nagyon érdekes dolog, és én próbáltam rájönni, hogy ez hogy működik, de Gulyás Gergének, a szava csengenek a fülemből, hogy amíg a második nyilvánossághoz tartozom, addig könnyű így őszintének lenni, és ez az őszintesség aztán mit eredményez, hogy hogy jelenik meg máshol. Nem elsősorban annak érdemeként, hogy én függetlenül a híjúság kettes szempontjából, kettes számos szempontjából, vagy kettes értékű szempontjából ott van, csak abból adódóan, hogy, hogy hogy mint hír megjelenjen, nem tudom, és senkit se kérnék arra, hogy ezzel kapcsolatban bárkit felhívjon, csak úgy eszembe jutott. Ha Lázár János telefonál, akkor elköszönök önöktől átmenetére, ha nem, akkor vagy önök telefonálnak, vagy Zeneszól 061489099 és 063671161. Ma 2019. február 7 egy csütörtök van, és 3 perce múlott 8 óra, derülték süt a nap, talán már plusz fokok vannak, Kerek egy hét múlva 14-én este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz. Az Aquarium Klub volt lokáljában az Erzsébet téren Bakácsal Filipovval, önökkel is velem. Este fél nyolctól a belépés díjtalan, tehát kerek egy hét múlva 14-én csütörtökön. Csütörtökön még soha sem volt, de most volt, vagy most lesz szabad ez a helyiség, ahol mi találkozni szoktunk. 061 489 -099 illetve 06 36 77 116 bármilyen téma Azért nem hívom fel történeti takács Krisztát, mert nem lehet vele úgy beszélgetni, ha valaki telefonál, akkor lerakom, de maga az elképesztő, amit elküldött nekem valaki. Törtéli Takás Kriszta súlyosan autista értelmi folyatékos fiát várt, amikor lecsaptak rá és bevitték a klubrádió mikor vezetője elvitte 30 éves fiát gyógytornára, amíg váltak kitett az autója műszerfalára az ingyenes parkolásra jogosító rokkantkártyát. Ez idő alatt egy barátnővel is találkozott majd, amikor visszament a kocséjához, lecsapott rá két rendőr. Igazoltatták és arra kérték, hogy mutassa be a fiát, igazolva, hogy jogosult a kártya használatára. Mondtam, hogy nem mutatom ben nem zavarom meg a tornájában, mert autista pánikrohamot kap a a rendőrök bevitték a 12. A és is elmondása szerint rabosították. A barátnőjét kérte meg, hogy menjen el a fiáért. Megfosztottak minden jogomtól, elvették a mozgássérült igazolványt, amit bűnjelet foglaltak le. Három órát várakoztattak egy pincehelyiségben nem tudtam elmenni a mosdóba, nem adtak inni. Akkor már őrjöngtem, hogy mi lehet a gyerekemmel, mondta az RTE klub híradójának. Új és tenyér lenyomatot vettek tőle, fotót is készítettek róla. Hiába könyörögött, hogy telefonálhasson, azt sem tehette meg. Hat óra múlva engedték el, közöpirat hamisítás miatt indítottak eljárást ellene. Szakály József az már nem érdeklőd. De olvasom, Szakály József a mozgáskorlatozók egyesületeinek Országos Szövetsége Főtitkára azonta Híradónak a parkolási igazolvány, csak a mozgásában korlátozó személy szállításához lehet használni, ezért ha a közteletfelügyelő vagy rendőr kéri, igazolni kell a jogosultságot, a csatorna megkerest a budapesti rendőfőkapitáságot, ha azt közölték, azért vitték be a műsorvezető, mert nem tudták ellenőrizni, valóban ott van-e a gyereke. Szerintük nem igaz, hogy nem engedték ki a mosdóba, vagy az sem, hogy nem értesítette az ügyvédjét. a nő hozzá, nem ért a ellen. Hát volna egy pár kérdésem a történettel kapcsolatban minden résztvevő felé. Tételezzük fel, hogy valaki teljesen jogosulatlanul használ egy rokkant kártyát, azzal sem járok elég. Tehát komolyan mondom. Hmm. nulla hat egy Nem tudom, hogy a tények ismerete nélkül jó dolog, vagy okos dolog ez telefonálni. De azért álljon már meg tényleg a fákját, mert hogy valakit rabosítani, bevinni azért, mert akár még el is követte azt, a itt vádolják. Én is. Tényleg, az... szok, Én, is szét... Én is. Én tudom a ott, vagy a kezemetem. Frankó, nem értem. Valamit azért, ahogy ezt találza János a Lázal folytatott beszélgetésben is megfogalmaztam, amikor a Kejfe kezdett 2000. októberében, nem volt pártpolitikai logikán alapuló igazságérzet. Rákász Béla és Horváth Péter nem volt igaz, hogy Béla nem is ismerte még akkor, de Horváth Péter igazságérzete és az enyém nem került egymástól olyan távolra, mint ma. Miközben maga az igazságérzet, szerintem az... Tehát annak elvileg nem lenne szabad így működnie. Természetesen a konkrét esetet konkrétan kell elemezni, de felhívnám a szíves figyelmüket arra. Tehát érdekes lenne egyébként a gyermekeinknél, persze annak függényében kihány éves, és a felnőtteknél nézni, hogy az érzet az idő folyamán mennyit változik. A felnőtteknél semmiben nem emlékeztet arra, amikor ebben volt vagy legalábbis alig. Ebben a következmények nélküli országban. Nem tanulság nélkül valamit Karácsony gergely tettek, és amit Karácsony Gergely mondott, valamit Földi Kovács Andrea mondott, valamit új István mondott a Jobbikkal kapcsolatban, önök feltűnően hallgatagok, ok, tudomásról veszem spanyol csizmát, nem teszek önökre annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy viselkednek, mint a politikusok kicsit, arról beszélnek, amiben könnyű megnyilvánulni, amiben nehezebb abban, vagy félreérthetően, vagy egyáltalán nem nyilvánulnak meg ezen tevékenységükhöz innen, és azonnal szeretnék őszintén és nagyon gratulálni. Csak így tovább elvittársak. De ha isszák ennek a levét, akkor azért emlékezzenek rá, hogy legutoljára a 2019. február 7-én csütörtökön 11 percen 8 óra után felhívtam erre a figyelmüket. lemeztímet és egy előadót igen egy kell, hogy nézzem meg kettő is van bent és nem akarok rosszat mondani igen akkor megmondom ez kérem olaszon a kaltenekker papcseg dish van de last című lemeze. köszönöm szépen nagyon szívesen 14-én hét múlva nagyon messzire jött ember az akvárium klub volt lokájában, Bakás Filipov önök megén, a belépés díjtalam Rövidesen negyed kilenc lesz. a Csodálatos Fiú című filmet, nekem nem tetszett. A két királynő meg nagyon. samot na a kérdészetesen a Story magazin ma megjelen számában adott interjút annak kapcsán, hogy a 2017 őszén általában elsőként szexuális zaklatásra változott Martó László újra rendezhet. A probléma nem az, hogy ő dolgozni akár, hanem hogy a szakma nagy részének az az érdeke, hogy ez az úgy megfulladjon valódi komoly következménye, azért nem lettek egyrészt, mert nem került bíróság az úgy másrészt, mert azok az emberek, akik ma Magyarországon pozícióval, hatalommal rendelkeznek, azok, ez sem segített, azok ezt nem segítették több okból, sem például azért, nem, hogy még több név kerüljön elő. Szerintem a szakma nagy része Isáros Gyilla már akkor is bevette Martont, amikor kirobbant a zaklatási botrány, annak elnőtt sokan tudtak róla. Nekik ez az érdekük elkeserítőnek és borzasztónak, borzasztó szomorúnak tartom, hogy mennyi hatalma féltő színházi is vezetők vannak. Magyarországon nem mernek kockáztatni, nem tesznek semmit a változásért, mert a saját pozíciójukat féltik. A színész szerint az is sok mindent elmond az itteni helyzetről, hogy az ügy kirobanása után két héttel létrehoztak egy etikai bizottságot a Színház és Filmövészeti Egyetemen, ami két hét után feloszlott. Kívánok. Nagyon szívesen elhallgatnám még ezt a jazz muzikát, de kettő kérdés merült föl bennem a metoo kapcsolatban. Szabad? Igen. Az egyik az, hogy ö, vajon gazembere az, aki elkövet egy gaztetszet általánosságban. A másik, hogyha én áldozat lennék, akkor mivel lennék elégedett, mondjuk, hogyha bocsánatot kérne, vagy nem tudom, ez eze morfondírozom nem tudom a választ. Hát ahogy, ahogy megfogalmazta, az alapján nem is fogja megtalálni. Viszont hallászunk. Nem akarásnak magyar a vége, meg az, ahogy ön visszanyúl saját magához. Meg a témához. Ön egy fogjuk meg és vigyétek című telefont halottak. Gratulálok azért! Volt benne valami olyan, hogy hát ha beszélek róla, akkor végül is, bár itt nagyon jó jazzzene szól, de mégis akkor eleget teszek valami olyan morális kötelezettségemnek, hogyha a feleségem hall engem, akkor azt fogja mondani, hogy Dezső, de jó, hogy betelefonáltam, mert örültem, hogy te is azon a véleményen vagy, mint én. De ha netán véletlenül a felesége hallgatta, akkor menet közben biztos elszomorodott, és azt mondta volna, hogy Dezső, hagyni kellett volna, hogy szóljon a zene. Nem mindig hívom fel a szíves figyelmüket arra, hogy minden megszólalásokkal bizonyítványt állítanak ki magukról. Ez természetesen rám is vonatkozik. Reggelt. Fiala János vagyok. Lehet? Lehet. Nem eseménytelen az élete, hogy tapasztalom, hát illetve beszámol róla végül is, aki követi az írásait, azért az többé-kevésbé nyomon tudja követni, mint hogyha valami GPS lenne így örre rakva. A vezebblog után illetőleg korábban a Facebookon feltüntetettek alapján, szóval, hogy minek következtében lett önkorlátozva korlátozva a Facebookon, ezt elmondaná a nagy érdeműnek? Én nem tudom. Tippen, van, van, ebbe bele is lehet kötni, meg én lehet mondani, hogy ez én most, most a De, de ne, nem, nem, de van, aki igen, tehát azért mondom, hogy én nem tudom, de azért, azért az, az, az, az vicces, hogy azok az emberek, akik Akár a múlt héten is, mindenféle sajtószabadságért, meg meg, meg nem tudom azok eltiprása tehát ha a szabadságjogokért, és szabadságjogok eltiprásért, tüntetés, azok most kárőrvendve kommentálják ezt a helyzetet, hogy a Facebook úgy döntött, De eltekintenék a kommentektől. Egyelőre én a hírről, tehát, hogy azért ne vesszünk el ennyire az erdőben, tehát ne a kommentek felől közelítsünk a tényekhez, azt kérdezem, mi történt és azt mi előzte meg. Hát az történt, hogy tegnap délután olyan fél négy magasságában láttam azt, hogy volt éppen egy téma az egyik fórumon, egy Káposztás Megyer egy és Káposztás Megyer 2 között lévő a Fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő, de a Újpest önkormányzatának szándékaink szerint erdő kezelői hatáskörében tartozó erdő részletnek a felmérése zajlik, és ezzel kapcsolatban a párhuzamosan készülő kerületi szabályozási tervkáposztás megyere vonatkozó részének ilyen csúnya összemosásával kezdték el terjeszteni a jó akarók, hogy, hogy akkor az az erdő is ki lesz vágva, és beleszépítve a lakóparkra, ami egy komplet... Elnézést, hogy ez az a, az a beírás, ami avval volt kapcsolatos, hogy pánik szerűen terjedt, el a hírműsén, és a megyei között erdőben jelölgetik a fákot. Igen, igen, igen, igen. És ehhez kapcsolódom, vagy ehhez a témaköröz van a Káposztás Magyar Kettő Fórumban egy-két jól ismert ember elkezdte összemosni a szezont a, a mással, ahogy szokták mondani itt a Pestis És ezzel kapcsolatban próbálgattam ott válaszolni, illetve hát a kollégáim segítségével, ugye, mert azért sok fórumon, sok csoportban, egyszerre, úgyhogy az ember egy kerületet is vezet. Viszonylag nehéz tartani a lépést, és egyszer csak azt tettem észre, hogy az egyik kommentemet, amit beírtam, ami konkrétan ezzel az építkezéssel, illetve a fakivágásokkal kapcsolatos, akkor, akkor jött fel ez a ablakocska, hogy akkor én most bizonytalan illetve ott vagy szombaton, mint tudom én délig, akkor el vagyok tiltva a csoportokban való hozzászólástól, meg meg, meg milyen ez komment milyen kirakás. Felem mi még soha fordult elő, azt elmondja, hogy ilyenkor indoklása van, vagy ön mit gondol arról, hogy ennyi, mit követettem? Ennyi, ami ott ennyi, ami ott volt. Ami ez egyben volt azt is pénzbukon. jelenti, hogy törölték azt a bejegyzését, amit legutoljára tett? Hát, amit legutoljára tettem, az meg sem jelent okay, már. akkor azt elmondja, hogy az. Tehát, hogy az. Azt valaki elolvasta egy admin, és úgy döntött, hogy az nem jelenhetnek, és egyben nem, hogy az nem jelenhetnek, hanem XY ideig mert nem is szólhat hozzá? Ez történt? Én ezt nem, nem tudom, hogy ezt, ezt e, e, keresőalgoritmus alapján gép, vagy, vagy, vagy, Jó, vagy még, emberek, még, bár én, az, én, so, én, mi, azt, én nem értek hozzá, hogy a Facebook végül is valamit törül, azért az még nem büntetőjogi kategória elmondja, hogy mi az, amit beért, és amit nem lehetett egyébként onnantól kezdve olvasni. Én azt, sem, én, azt sem, én azt sem tudom, hogy pontosan emiatt ö, ö, történt ez a dolog, vagy valami más miatt. Ugye ez, ez a szép benne, és persze az ember eldöntheti, hogyha egy ilyen helyre megy, akkor mondjuk korva közé keveredik, akkor elfogadja a, a disznók játék szabályait. Ö, tehát az, hogyha az ember használ egy amerikai tulajdonos kezébe lévő e, ilyen rendszert, úgymond, akkor med, meddig van az a határ, hogy akkor ő a, a még egyszer mondom, a szólásszabadság és az egyéb e, jogi normák kerete között de segítsen nekem terén. abban, én ugye rendszeresen olvasom önt, nem, nem állítom, hogy mindent, de sok mindent. Az, ami nem jelent meg, abban mi olyan lehetett, ami az ön... Semmi az, semmi az ég egyetlen. Az azzal volt összefüggésben, hogy hogy a különböző e, szabályozási területek, például az, hogy melyik erdő milyen besorolású, e, van természetvédelmi erdő, ugye ezt is összekeverik egyébként nagyon sokan, mert hogy miért is kellene tudni bárkinek is. Egy út, e, egy aszfalt burkolatú útválasz ketté, e, látszólag teljesen ugyanolyan típusú területet, tehát e, e, jobbra is fák vannak, meg balra is fák vannak. Az egyik a Pilisi parkerdőnek a, tehát a Magyar Állam tulajdonában a Pilisi parkerdő kezelésében lévő természetvédelmi terület, a éjszakra lévő terület az meg a fővárosi önkormányzat kezelésében lévő úgynevezett üzemi erdő, erről már beszéltünk, hogy mi a különbség. Erdő, tehát erdőbesorolása van, nem beépíthető, még csak a fővárosi önkormányzat sem tud arról dönteni, hogy ezt a területet átsorolja, mert magasabb szintű jogszabály rögzíti az tehát Na mindegy. Tehát és ezzel kapcsolatban ment a polémia, és próbáltam ugye tájékoztatást adni, ezzel kapcsolatos hozzászólásom volt. Így aztán, ha bármit kérdezek, arra ön azt tudja mondani, hogy vagy így van, vagy sem, hogy adott esetben az ellenérdekelt fél érte el azt, hogy az, ami számára fontos, az fennmaradjon, és amit az, a másik fél mond, az meg kikerüljön. Erre azt tudja ő mondani, hogy könnyen lehetséges, fialájártás, fialaúr megfelelő lész de ezt sem megerősíteni, se cáfolni, nem tudom, hiszen nem én kezelem ezt az izét. Hát én nem ismerem a Facebooknak ezzel. De, Ez de, amit, a mondok, az, az, de amit én mondok, az helytálló. Hát még hát, azzal kapcsolatban, hogy miért kerültem felfüggesztésre, ráadásul ugye van ennek több fokozata állítólag, mert én azóta beszéltem kollégákkal, már mint polgármester kollégákkal, akik hasonlóról számoltak be, hogy rendszeresen történik az, hogy felfüggesztők. És azért, azért egyet szögezzünk le, tehát a Facebookon arctalanul bármit lehet csinálni, azt látjuk. De azért mégis én, és azt gondolom, hogy a polgármester kollégáim is, azok közé tartani, hogy akik vállalják azt, hogy bemennek ide a közösségi, fórumokban, akkor én azt mindig arccal, névvel teszem. Nyilvánvalóan polgármesterek, én nem tehetem meg, hogy akár csak albári módon fogalmazzak, vagy adott esetben a Facebooknak a szabályzataiban rögzített bármilyen ilyen közösségellenes, vagy uszító, vagy rasszista, vagy, tehát semmilyen olyan típusú megnyilvánulásom nem volt eddig sem, és tegnap sem, ami miatt azt kellene gondolni, hogy a szabályzat megsértése az, ami ennek azokát jelenti, innentől kezdve tényleg csak találgattuk, tehát hát ha bármilyen kérdés volt, ez maga, az, az sem nem megerősítés a fórum tudom. az az ön részvételen nélkül tovább folytatódik? Hát persze, ez egy zárt csoport több ilyen csoport van Újpesten, tematikusak is vannak meg meg. azt álljál nekem, hogy függő vagy nem függő alapon beleértve, vagy most éppen nem szólhat bele, nézi -e azt, hogy hogyan folytatódik ott a beszélgetés? Hát én nem nézem, mert nekem dolgom van, <gülhat> tehát azért... A, a, a, ah, ahogy korábban azért belenézett és írt, e, ugyanúgy most nézi, ahogy bizarrig ha, ha, ha ott most műheid, Ha műhelytitkokat ha ha kell elárulni, akkor Igen. nekem vannak kollégáim, akik ezzel foglalkoznak, nézik ezeket okay, a csoportokat. Ők, ők, ők mit referálnak? Még nem referáltak ma reggel. Ugye ön azt írja ennek kapcsán, muszáj felhívnom a figyelmet, hogy az európai választási kampány részeként egyre durvábban cenzúrázzák az internetet, a Facebook, az internetet a Facebook, az európai bevándorláspárti erők így próbálnak nyomást gyakorolni azokra az országokra, amelyek ellenzik a migrációt, azokra a polgárokra, akik a hazájukat meg akarják védeni. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy ez, amit, ami önnel történt, és az, amit ezzel kapcsolatban leírt, azok, nem, azok biztos, hogy ilyen közel áll Egymáshoz? Semmi sem biztos, ez az én véleményem. Ráadás az előbb ugye elkezdtem a mondatot, csak azt nem tudtam befejezni, hogy Akkor beszéltem tegyen. polgármester kollégákkal is, akiket szintén a mostanság mostani időkben egyre gyakrabban teszik ilyen felfüggesztés, vagy akár konkrét tiltás alá. Most nem fogom megnevezni őket, de, de van közöttük közös ismerősünk is. És, és mivel még befejezem azt a gondolatot, nem feltételezhető, hogy bármilyen közösségi alapelvét, akár csak rasszista, uszító, kirekesztő, vagy mit tudom én, bármilyen stílussal vagy konkrét szöveggel lennénk megvádolhatók, én egészen konkrétan biztosan nem, akkor innentől kezdve az emberben elindul a kisördök, hogy akkor vajon miért. És innentől kezdve pedig, hogy a vélemény a szabad. Nekem ez volt a véleményem, ezt gondolom. Semmi más okát nem látom, nem csináltam semmi olyat. Én ezt, ezt ami... értettem, azt kérdezem hogy több miután elárult műhajt titkokat, hogy akik egyébként ott tovább beszélgetnek egymással, azok egyébként feltétlenül tudniuk kell, hogy a polgármester hirtelen miért Vagy ők ezzel nincsenek hát, tisztában? Én hát nem tudom, hogy tudniuk kell. hát nyilván, ugye, hogyha valaki egyben egy ilyen csoportnak a tagja, és azt gondolja egyébként, hogy hogy neki mindenféleképpen akár fél, akár negyedik formány kell. Nem, az... nem, nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy a csoport tagjai nagy valószínűséggel nem tudják azt, hogy önt Hát tudhatják, mert hogyha valaki egyébként csoporttag is látja egyébként az én oldalamat is, ahol ezt kitettem, Jó, hogy én úgy, vagyok, igen, úgy, akkor igen. adott esetben tudhatják, meg is oszthatják. Nem tudom. De az, bárki van ez itt az nem, én borzás ez... körzetemben akik hallgatják ezt, akik ebben egyébként részt vesznek és gondolnak megnyilvánulni, vagy nincsenek ilyenek? Ez csak azok az intézmények, akik adott esetben ennek az zárt csoportnak a tagjai. Azt kérdezem öntől, miközben fogalmam nincs, hogy előkerül -e bárki De bocsánat, csak annyi, hogy ez a zárt csoportban való beírásomról szólt, de nem csak onnan, hanem valamennyi olyan csoportból tiltottak, amelyben benne vagyok és nem én vagyok a kezelője, de én egyetlen egy csoportnak sem vagyok a kezelője, tehát minden csoportból tiltottak most jelen pillanatban. Valamelyes azért kezdem Önt megismerni, le fog járni a tiltás holnap, holnap után, most. Milyen hatással lesz Önre az, ami most van? Nem tudom, erős nagyon erősen gondolkozom. Nagyon erősen gondolkozom, volt már ilyen, egy ilyen... E Pillanat, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy ennek az egész facebookozásnak meg, meg semmi értelme. Tehát itt mi hihetetlen, de most tényleg nem panaszként, mert nyilván, ha az ember egy ilyen közösségi feladatot elvállal, vagy egy, vagy egy közösség élére választják, akkor, akkor meg kell küzdenie minden szinten. Nagyon-nagyon komoly energiákat fektettünk abból, hogy megpróbáljunk széles körülön tájékoztatni. Olyan szinten, hogy nem csak, a, nem csak az önkormányzatnak a facebook oldalát, újságját, tévéjét, facebook oldalát, működtetjük, hanem, hanem, hanem próbáltunk ugye belemenni a, a mélyebb rétegekből, úgyis itt a mélyebb az nem minősítő, hanem csak ugye a, a társadalmi rétegek tekintetében, tehát ezekben a zárt csoportokban is bemenni, megosztani információkat erőnkhöz és energiánkhoz és időnkhöz mérten válaszolni az ott feltett kérdésekre. Nyilván hogy, nyilván, hogy egy ilyen kérdés tehát például a káposztás a kapcsolatban van legalább három, mondjuk azt, hogy, hogy jelentősnek vehető csoport. Na most az egyikbe fölteszik a kérdést, és megválaszolja az ember, azt a fölgerül ez a nagy, másikban. Itt nagy, akkor nagyjából hány tagot számlálnak? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ha hát, darabszámot azt lehet látni, ha, bár ezt most pontosan nem fogok tudni, nem készültem. Az egyik az olyan, a nagyjából olyan 8000, a másik ügy fele annyi, az a harmadik nagyon az sok. Az Hát igen, de itt van az, hogy mondom, átfedések is vannak. Én ezt értem, tehát, de ezek szóval mind újpesti szóval. lakosok, tehát a tekintetben, amit ön egyébként szeretne nekik elmondani, ebben a számban. nem mintha egy nem lenne fontos, de ez olyan szám, ami azért már szabad szemmel látható. Hát én, én azt gondolom, hogyha van egy olyan csoport, egy zárt csoport, amely, amely, amely területi alapon, a, a, a, a közös élőhelyük logikáján szerveződik, és azt a közös példa, például ugye, csak hogy mondjak valamit, osztottam meg, emiatt is kaptunk kritikát, hogy miért kell ez a marketing duma a hármas metró meghosszabbításával kapcsolatban. Vagy az, hogy a rendezvényközpont megnyílt, és adott esetben abban lehet esküvőket, vagy, vagy, vagy euh, banketteket, szalagavatókat, stb. tartani. Ez is olyan tartalomnak volt néhányak által minősítve, hogy ez fölösleges, és mit, mit kampányol itt a polgármester. Holott, ha meg ezek az információk nem kerülnek oda, akkor ugye minden nap halljuk azt, hogy erről miért nem tudunk, arról miért nem tájékoztattak, ez, ez, miért nem jutott el hozzánk. Ahogy láttam, Nagyon hogy... nehéz. Úgyhogy gondol, gondolkodom erősen, erősen, hogy akkor Ezekből a csoportokból néhány kollégám meg izé örülni is fog neki, hogy kiszállunk ezekből a csoportokból, és akkor, akkor, akkor menjen, aminek mennie kell, akkor maradnak a hivatalos csatornák. Csak én azt gondoltam, hogy ennek van értelme, de úgy látszik, hogy egyébként a, a, a, az ellenlábasok között is van olyan, aki, aki ezt minden szinten megpróbálja el és úgy látszik, hogy most már a a Facebook gárdájában is vannak olyanok, akiknek az a szemét, hogy egyesek itt próbálnak bármit is csinálni. Még egyszer mondom, szabályzattal, nem ellentétes módon, tisztelettudóan, és kifejezetten információ és tájékoztatás céljából, de hát ilyen világban élünk. Igen, hát ezt ugye szemtől szemben sokkal nehezebb elkövetni, maximális együttérzésemről tudom biztosítani. Én, eh, amióta önt követem a Facebookon, nem tapasztaltam olyat, ami nem azt jelenti, hogy ne fordulhatott volna elő. Én lesgyarús helyzetet se nagyon láttam. Én értem azt, hogy adott esetben valaki hol vél felfedezni reklámtevékenységet, de szerintem annak legfeljebb a határán volt, de nem lépett át olyan uh, uh, mértékben, ami szándékosságot mutatna, illetőleg, hogy aznak feltétlen eltírtással kell együtt járnia. Én azt látom, hogy hogy, hogy um, Hát azért annak megfelelően viseli meg, amilyen lelkesedéssel egyébként ezt csinálta. Hát pontosan ez, ez, a, ez, a, ez a legnagyobb problémám és dilemmám, hogy, hogy, hogy, hogy ha én valamit fontosnak gondolok, akkor, akkor abban mindent beleadok. A, akár a polgármesterségbe, a városom vezetésébe, akár a, a, annak a munkának vagy ennek a szép hivatásnak feladatnak a különböző szegmensébe és ilyen például a kapcsolattartás a tájékozódás. Ugye sokszor kaptunk kritikát azért, is, hogy miért csinálunk majd majjuk a kormányt, meg ez a Fidesz tempó hogy, hogy, hogy itt újpesten bevezettük ezt az újpesti párbeszédet, ugye ezt a mini konzultációnak hívták, mert ugye a konzultáció az bizonyos körökben ugye ilyen szitokszó. Mi újpesti párbeszédnek hívjuk, ahol évről lévre megkérdezzük fontosabb és kevésbé fontosabb kérdésekről az Újpestéket, amelyre nagyon sok, nagyon-nagyon szép számban, sok ezer számban jönnek vissza a válaszok, ami alapján a mi munkánk is, hogy is mondom, könnyebb attól függetlenül, hogy nyilván egy választott képviselőnek egyébként is tudnia kell, hogy nagyjából mit, mit, mit, mit akar a nép, vagy mit akar a város, mit akar a, a közösség összessége, Nem, és ugye itt fontos, hogy sok-sok kicsi közösségből áll össze az egész, és sokszor az érdekek is ellentétesek, és ezeket össze kell hangolni. Ezeket megcsináltuk, nagyon komolyan vettük a tájékoztatást, én magam személyesen is, sok -sok, amikor csak lehetett áldoztam rá, minden nap elolvasom az összegzéseket, amikor, amikor, amikor, amit a kollégák elém tesznek, vagy elküldenek, mert, mert azt gondoltam, hogy ezekben a csoportokban nagyon-nagyon sok hasznos információs fölmerül. Problémák sokkal gyorsabban jutnak el. Manapság eljutottunk oda, hogy néhányan, abszolút nem minősítés, nem bántó, azt gondolják, ha valamit kérnek a Facebookra, akkor az meg fog oldódni. Tehát, ez a kidőlt a villanyoszlop, most mondtam valamit, vagy, vagy, vagy, vagy elállja az autó, a, a, a kukásautónak autónak az útját, kiírja Facebook és akkor, akkor megtetsze magáét. Oké, okay, ez egyfajta hozzáállás, viszont a kollégák, akik ezt nézik, és most nyilván nem az utolsó fűszál is elgörbült című az ügyben, de ami jelentős vagy fontos, hogy erő, azokat gyűjtötték, ha kellett nekem jelentették, ha kellett az illetékes osztálynak, városi üzemeltetési osztálynak, vagy bárminek továbbították, és sokkal, de sokkal gyorsabban tudunk reagálni én, bizonyos dolgokra. Én, én együttérzésemről tudom ön biztosítani, mert e, ugye ha azt vetem föl, csak annak érdekében, hogy a dolog jobban legyen dokumentálva, e, hogy a múlt héten a 24 portáció, Szikeyből kiderült, hogy Budapesten 3909 önkormányzati lakár üresen, ebből Újpesten 65, majd részletesen elkezdte taglalni, hogy végül is ez a szám mennyiben stimmel és mennyiben nem stimmel, akkor azért az nem volt érdektelen. És ha megengedi, akkor kérdezném is, hogy ez a számolás végül is itt az interneten fellelhető de ha valaki nem látta, akkor hogy oldotta fel azt, amit a pont hú írtől, illetve az újpasti... Nem, nem volt nehéz a dolgom, mert egyébként azok a számadatok, amelyeket én ott abban a posztban ismertettem, azok a pont újságíró számára is világosak és nyilvánosak voltak, mert amikor ezeket a kérdéseket föltette, és amely válaszokból végül megérte a cikkét, ezeket a számokat tartalmazta, csak az újságíró elfelejtette hogy is mondjam, ezeket a számára lényegtelen, egyébként összességében pedig pont a lényeget tartalmazó információkat megosztom az olvasóival. Ugye Újpesten viszonylag kevés, most már számokra megint pontosan nem fogok talán emlékezni, de ha, ha jól emlékszem, 65 darab Igen. lakás volt, vagy van, vagy akkor, amikor az adatot szolgáltattuk, volt üresen, ebből talán négy éppen, Felújítás alatt van néhány, ki van jelölve felújítás, vagy 13 van felújítás, és négyet, mindegy, bocsánat, nem. Igen, van olyan, amely, amely három darab az viszmajor helyzetekre, tehát ha valakinek mondjuk kigyalad a lakása, is, azonnali elhelyezésre van szükség, erre tartunk fönt. Van olyan, tizen és húsz között a szám, amit bontásra jelöltünk ki a, a városrehabilitációs programunk keretében, és vannak, vannak olyanok, amelyeket annyira picik, hogy a lakástörvényben és egyéb szabályokban fogadtak szerint már önálló lakásként nem lehet ö, hasznosítani bérbeadni ezeket a szomszédos lakásokkal szeretnénk összevonni, vagy vannak olyanok, amelyek mellett nincsen önkormányzati lakás, azokat pedig a mellett lévő tulajdonosoknak értékesíteni. Tehát szépen összeállt a hiszem 6-7 kategóriából állt össze az, hogy akkor hogy is jön össze ez a 65, de ebből látszott, hogy. Hogy, hogy megvan az indok, tehát nem az az eredeti, tehát a cikk eredeti sugalmazásával szemben, itt az önkormányzat nem hanyag meg NOTA notabene szociálisan érzéketlen, és 65 darab, gyönyörű szépen felújított már éppen csak a kulcsátadásra váróan és beköltözhetően áll rendelkezésre, de mi ezt nem tesszük meg, mert utáljuk az újpestieket, hanem egészen egyszerűen megvan ennek a józan paraszti magyarázata, a mérnöki, gazdasági és egyéb és jogi magyarázata. Most... Igen. És ezek az információk fontosak, és ezeket az információkat mi megosztjuk ezekbe a különböző csoportokban, ahol egyébként ugyanúgy újpestélyek vannak, és az elérést tudjuk növelni azzal, hogy azt az információt, amit egy országos portál megosztott, és adott esetben olvasták, és, és téves következtetéseket voltak kénytelenek levonni belőle az újságíról, nem tudom milyen szándék okán, hogy ezeket az információkat el akarjuk juttatni, akkor, akkor egyesek szerint ez kampányolás, és nyomul a polgármester. Át, Na most... érünk, igen. Nennyi. És akkor itt jön a dilemma, hogy akkor kell-e ez nekem, kell -e ezt csinálni, és, és na, a dilemmám az az, hogy ha, ha, ha van egy 8000-es csoport, és abból mondjuk van egy 200 hős hangos kisebbség, és köztük vannak mondjuk az adminok is, akiknek ez az egész nem tetszik, és ezért mondjuk törlik, vagy kitiltják a polgármestert, vagy jelentkezik a Facebooknál, hogy az algoritmus mit tudom mit csináljon, akkor, akkor, akkor kell ezért küzdeni, hogy a többi mondjuk 6000 akik érdeklődik, de kevésbé aktív, ráadásul nincsen jogosítványom, mert ő nem adminisztrátor a csoportban hogy akkor, akkor kell-e ezért küzdeni? Nem tudom. Nem tudom, még erős dilemában vagyok. Nem adnék tanácsot. Van két kérdés. Az egyik, így szól szólpolgármester úrnak, mint közlekedési szakembernek mi a vélemény arról, ami úgy tudom, már tervezés alatt áll, a nyugati és déli pályaudvarokat össze kell kötni Alagulta, hogy ott közlekedhessenek a vonatok. Ez már sok éve terv, de most majd megvalósulhat. Ön tudja ki, és mikor találhattak ezt az agyrémet? Laikusként a következőt gondolva erről, világosítson fel ennek. mi a bánat értelme lenne, hihetetlen drága lenne Felesnek, és nem hiszem, van már két összekötő híd a lágymásnőség hídon és Újpesten ez a kettő miért nem elég a XY aki talán férfi valóban ez egy nagyon régi történet hogy mikor lesz belőle konkrét megvalósítás, erre most nem tudok tippeket adni, de benne vannak azokban a benne van abban a listában, amely a fontos közlekedés fejlesztési projektjei a fővárosnak. Hát, hogy miért van? Azért, ha megnézzünk korábban jobban és hatékonyabban fejlődő városokat, akkor azt láthatná, láthatjuk, más ellenkező példa is van rá, hogy ezeknek a nagy pályaudvaroknak nem a belvárosban van a helye. Hát például a nyugati pályaudvar bent a körúttal érintkezve az nem egy, nem egy, nem egy jó megoldás. Mindenhol egyébként, ahol ahol hatékonyan és jól tudják szerezni a közlekedést, ott ezek a nagy kapacitású vonalak átmennek a városon. És nincsen ö, végállomásuk bent, ö, ahol csak ugye lehetett, ezt megoldották. Rómában például van fejpályaudvar, meg ha jól tudom, Londonban is vannak. Sok, Egy, helyen, vagy van. Sok helyen van. De ahol egyébként jól és hatékonyan tudják megszervezni, és erre lehetőség is van, ott mindig megcsinálják azt, hogy ne a belvárosban legyen a végállomás. Ennek minden közlekedésszervezi és minden üzemszervezési problémájával együtt, hanem menjen át a városon. És hogyha a délit, ami szintén ugye a budai, hát majd, hogy nem belvárosban van, meg a, a nyugatit összekötjük, akkor ezt a kíváncélt el tudjuk érni, hogy adott esetben Székesfehérvártól Váciig közlekedhet, kö, közlekedhessenek adott esetben a eh, mind a két vonalon, eh, már működő ütemes menetrend szerinti elővárosi vonatok. A másik kérdés így szól, ön is osztja azt a jól értesültnek állított véleményt, mi szerint az Újpest FC belga a soha sohasem adja el már a klubot. <gül> nem tudom, de a soha, a soha az egy olyan kategória, amit nem nagyon szoktunk használni. Nem, nem, nem tudom osztani. Nincsen információ ezzel kapcsolatban, azt tudom, hogy régóta szeretnék megvenni tőle, ő régóta szeretné eladni, de valahogy sosem jön össze az egyesség. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága január 8-a úgy határozott, hogy a korábbi döntése ellentétben nem kell zárkapuk lejátszani a február 9-ére kitűzött Újpest-Ferencváros derbit és ezt úgy oldotta meg, hogy az Újpest felvezette a döntésre, amelyet felülvizsgált az MLS, és arra a döntésre jutott, hogy nem fogják zárt kapu mellett játszani, és az egymilliós pénzbírságot kétmillió forintra emelték magyarul, hogy az MLS megállapította a zárt kapus mérkőzéseknek a tarifáját, Újpest esetében ez egymillió forint, mert akkor agy agyrém. De örülök, hogy nem lesz zárkapusa a mérkőzés. A jegyem már meg van, hogy ki is tudok-e menni, az majd még a jövő zenéje, de nagyon rajta leszek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, szép napot kívánok. Viszont hallásra. Önök Wintermantel t hallottak. Zsoltot hallották. Senki nem telefonál, most ha valaki akar, akkor telefonálhat. Ne felejtsék, hogy február 14-én egy kerek hét múlva nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Bakácssal, Filipovval, Önökkel és velem. A belépés díjtalan, Erzsébet tér Aquarium Club volt lokál. A téma a helyszínen derül ki és mindenki azzal a kockázattal jön el, azt a kockázatot vállalja, hogy a helyszínen mikrofont kaphat a kezébe és abba beszélni is érdemos. Magyarul nem passzív részvételre kárhoztatja magát az, aki eljön. 0614890999, valamint 0636771161. Urat azért tiltották ki, mert hogy, hogy valakit vagy valakit bevándorláspárti soros tervet végrehajtónak titulál? Nem, teljesen rosszul értem. Nem, teljesen rosszul történt, hogy kitiltották, és ezt hozta összefüggésben azzal, hogy egyébként biztos olyan erők tiltották ki, akik egyébként bevándorlás pártisággal okán, vagy az ellenességből az ő tevékenységét antipátiával figyelik, de ez az, nem abban az okokozati viszonyban jelentkezett, ahogy ön mondta. Mert nem ilyen tevékenységet fejtett ki, és tiltották el, hanem eltiltották, majd mondta Zsoltból egy évek közt ezt a tanulságot hozta ki, mondta le, akasztotta föl. sovertő kinyomta. Én sem értem, hogy hogy jött az a mondat a polgálmesterő pályából, kapásból, hogy az LP választások közeleszével. Azt is mondtam, hogy a tavasz Mi van az LP Hogy A Facebooknál kik azok az emberek, aki a Facebooknál nem az, akit őt nem szeretik. Ott van a Facebooknál a gonosz ellenség, aki Intermantel Zsoltot bünteti. Hát tényleg. Ilyen betegagyú emberekkel készítő portokas mint wintermann ugi első... Meg ön. De ő Itt én vagyok az admin, és ez így marad addig, amíg ez a műsor van. És azt kell, hogy mondjam, hogy tízes skálán tízesre működik jól, ahogy azt egyébként a gyakorlat mutatja. El, valami jó indulat szűrésre, jó? Nekem fáj a sarkam, de ha választanom kéne, hogy olyan lelkületű ember legyek, mint ő, miközben nincs konkrét képem, csak nem először hallom, vagy a sarkam fájjon, fájó szívvel a sarkamat választanom. És önnek soha se fájjon a sarka. De hogy a hülyeség, ha fájna, hát... De az nem fáj. Attila van a vonalban. Egy újjavostoba ember, aki az előző telefonáló elmondta, halott? Nem, nem, nem, nem. Mi történt? Nem, csak ha. volt Vintermonte Zsoltán egy beszélgetés, aki fájdalommal élte meg azt, hogy a Facebookról átletleg letiltották, és ezt ő képes volt összefüggésbe hozni a közelgő uniós választásokkal, már azon ügyben, hogy a Facebook vagy annak az adminisztrátorai vagy adminiai milyen ö, állásponton vannak, amiben vagy igaza van, vagy sem, és akkor ezzel kapcsolatban valaki megnyilvánult, és miközben Wintermantel Zsolt fájdalmát megértem, a magyarázata az vagy helytálló, vagy sem, de ostobának vagy hülyének ez alapján nem nyilvánítanám. Minden esetre Wintermantel Zsolt ezügyben való megnyilvánulása a hallgatóból egy ilyen generációt váltott ki, hogy át akkor ostoba a Wintermantel, ostoba Ugi ostoba az, az elsimóan, és itt abba kellett, hogy hagyja, tehát már nem került sorra a Lázár, a Navracsics, a, a Bácskai, de véletlenül se a karácsony, nyilvánvalóan én is ostoba vagyok, és azt mondtam neki, hogy így morfondíroztam, hogy nekem sokot fájna a sarkam, sajnos, trevék, hogy ez majd egyszer abba hagyja meg, de hogyha most választanám, kéne, hogy azt a gondolatvilágot szeretném a fejembe, ami neki van, mert ugye nem először hallottam az illetőt, vagy ami a sarkammal kapcsolatos, akkor fájó szívvel a sarkamat választanám, téve, hogyha a hülyeség fájna, akkor nem biztos, hogy ő jobban járna, mint én a sarkammal, de hát nem tudok mit tenni, meg hát azt tudta mondani, hogy az adminit én vagyok, és én is maradok, és eddig egy sikerrel vittem, vagy elmondhatta a maga hülyeségét, így aztán jól érezhette magát, beleértve, hogy itt uh, tényállítás nem volt uh, a Wintermantel, vagy alapvetően a fideszesekkel szemben való ellenérzését fogalmazta meg, és erre szolgáltatott apropót a Wintermantel-nek egy mondata, és azt kell, hogy mondjam, hogy én végtelen türelemmel és végtelen bölcsességgel viszonyok ehhez az egészhez, de azért uh, itt ez egy kemény menet egészen májusig, még csak a közepénél sem tartunk, uh -huh. február 7-e van, de azért súlyosan rongálja az idegrendszeremet. Mert hogyha egyébként kifogásolja azt, hogy miért mondta azt, hogy ez vajon az uniós választásokkal van összefüggésben, akkor lehet miről beszélni, de én, én azt, azt mutálom a hatos villamos, dögöljön meg a hatos villamos, hát most mindazok, akik közlekednek rajta, azokat nem kéne Befe. megszüntetni. Én, én így, szoktunk, amikor ebédelünk beszélgetni a Facebookról, és nekem meglehetősen lesújtó véleményem van erről az egész közösségi médiáról, annak a szervezéséről, hogy hogyan működik, és az emberek, és az többször hangot adtam annak, hogy remélem, hogy még az én koromban uh, ráteszik a, a fedelet a a, az ilyen típusú. Nem reszigálszék a fedelére. Mert én azt gondolom, hogy ezek a történetek, ezek arról ezek szólnak, hogy valahol valakik, mint a. Mint a ez a klasszikus csipola, elég ügyesek ahhoz, hogy a közösségi hálón keresztül gerjesztenek valamit, kitalálnak valamit. Nézzé, ilyenek mindig voltak, csak nem hogy volt a valaki, ilyen technológiai lehetőségük, mint most. Van, van. És hogyha valaki egyébként, és ha valaki egyébként abban valami más szeretne, vagy nem is politikai ideológia, mert le szeretne tenni valamit, az, hogy ember hát keleten kell a nap, és nyugaton nyugszik, nem fordítva, akkor is, hogyha van 400 lájkot ezzel kapcsolatban, akkor az nemes egyszerűsége nem megmondja és alátámasztja, hogy szerintem miért ké végig is nyugaton a nem fogja azt. Kívültya, nem önnek hát nem lesz az a, tehát a, a, a, ezzel meg kell tanulni együtt élni, beleért vagy aki használja az új bele együtt, aki nem, nem. használja az új bele együtt, beleértve, hogy nyilvánvalóan, hogy azt is rossz néven veszi az ember, hogyha egy szomszéd igazságtal ordítanak a képébe a szó fizikai értelmében, ami sok szempontból összevethető és sok szempontból nem egybevethető azzal, hogyha valaki az internetről ordítat, mert a, a személyes átordításnak az a végtelen előnye megvan, hogy ott azért az azonnali szembesítés, vagy szembesülés lehetősége fönnáll, amelynek természetesen a kockázata is más adott esetben nagyobb, mint az interneten, ahol ez személytelenül és gyakorlatilag közvetlen konfliktus mentesítés nélkül kell, hogy bonyolódjon, hát mert hogy... A következmények nélkül lehet bármit állítani, és nem csak a személyes, tehát az, hogy most né János, hát ugye, aki lónak állaznak, csodálkozzon, ha a kocsit kötnek utána. Tehát, hogyha én polgármester vagyok, akkor nyilván az emberek egy jelentős részének bizonyos ügyekben, amit én cselekszem, amilyen döntést én hozok, az nem tesszik, az, az rendben van. Mondják azt, hogy én hibát követtem el, nem úgy csináltam, másképp kellett volna. De az nem elfogadható, hogy nyilvánvaló alapvető tényállításokat teljesen másképp fogalmazunk meg, és erre felépítünk egy hype-ot, és nem engedjük, hogy bárki is elmondja, hogy egyébként a valóság ennek a tökéletes ellenkezője, azért, mert akár politikai, akár emocionális okból kifolyólag az az ember, vagy az a csoport, ezt szeretné Te látni. Tehát ugye alapvetően, a, Te mint ez... ahogy kiderült a Wintermanterről, uh, nem közvetlenül teszi, hanem, hanem uh, neki erre vannak emberei, amit én egyébként e tekintetben egyáltalán nem látok, tehát nem láttam kevés, sőt kicsit talán pozitívabbnak is látom így a képet, de most lényeg, hogy én hogyan látom, de én a Wintermantelben kifejezettem azt az úttörőt, vagy kisdobost, vagy azt az aktív embert látom, annélkül, hogy olyasmit mondjak, amit mással hoznak összefüggésbe, akinek fontos az a közeg, amelynek ő a polgármestere, és ennek következtében olyan csoportokban is jelen van, amit egyébként nyugodtan lehetne fontoskodásnak nevezni, ha az ember nem látná azt a tevékenységet, egy zárt csoportot nem látom, én a többi tevékenységét látom, amelyben én sohasem vél... Tehát a, volt benne politikai tartalom időnként, de 89 vagy 92%-át tekintve tökéletesen a közösségi életbe való beavatkozása a tájékoztatás céljából, vagy a tekintetben, hogy világosabban lássanak, vagy, hogy kinek mi a feladata volt, ebben akár ügybúzgónak is lehetett nevezni mindenféle negatív felhang nélkül, ebben kapott most egy jókora pofont. Az, hogy ez a pofon egyébként belőle adott esetben egy dőre következtetést vonatott-e le, vagy sem, lehet nézni erről vagy a másik oldalról. Én jelen pillanatban fontosabbnak János, tartom de, a pofont, mint az, hogy ő de, ezt mivel magyaráz. Persze, János, hát én, az én profilomat konkrétan a Facebook egyszer lehet jutott, Semmi más nem csináltam. Csak bizonyos adminokba, egyszer bizonyos, bizonyos profilokba a kollégáim beírták az önkormányzati testületnek a döntését, hogy miről szól. Semmi más nem történt. Ezt a beírtunk. Ezzel fogták, hogy most kit volna. Tehát erre mondom azt, hogy ez gyakorlatilag egy orveli világ. Tehát ugye, akik ezt fölépítették, azok 1984-et építették föl digitális formában. Nekem, nekem erről ez a véleményem Tehát és, és, én, én soha nem is fogok hinni abban, hogy ami a Facebookon történik, amit oda föltesznek, az a, a valósággal bármilyen módon korrelált. Látja, ez, a, ez az, amiért a kejfejancsi jelentősége, és nem a magam, hanem a műsornak a jelentősége és a benne megszólalók jelentősége tízes skálán közele van a tízeshez, mint a kilenceshez. Mert ha ehhez hozzáveszünk, hogy az egyes pártmédiák, miközben azok nem pártmédiák, de időnként mégis oldalak mentén működnek, plusz a közszolgálati csatorna milyen módon és hogyan tájékoztat, akkor azt kell mondjam, hogy hiába tartozom a második nyilvánossághoz, vagy a harmadikhoz, a jelentősége hogy a tájékoztatás itt úgy történik, ahogy történik bele hogy ezt nem nekem kell nyilván valami mert nem, össze, tehát ez nem összeférhetetlen a személyemben. Így egyszerűen csak azt mondom, hogy számra milyen öröm, hogy adott esetben ön a wintermont a Bácskai, a Karácsony, a Györgyevics benedek megnyilvánulnak egy olyan világban, ahol egyébként abból a kockázatból adódóan, hogy ki mindenki tör rájuk, vagy ki mindenki nem hagyja végigmondani azt, amit mondanak, vagy ki mindenki ferdíti el azt, amit mondanak, olyan tájkoztatás adnak, amilyen tájékoztatás ma Magyarországon nincs. Az, hogy ez a közszolgálatban nincs, az a legnagyobb probléma az, hogy itt az elmúlt időben volt olyan, aki Egyéb irányú félelme okán visszatáncolt annak a történetét önpontosan ismeri én itt nem hogy ennél részletesebben elmondani, és azt is tudom, hogy az, a, az se titok, hogy van olyan együttműködésem, amelyben még vár a partner arra, hogy mikor szólaljon meg, mert szeretne egy olyan nyugalmi helyzetet, amelyről én többi kevésbé azt sejtem, hogy soha a büdös életben nem fog eljönni. És a Lázár Jánossal fél e, 8 és 8 között azt mond, arról beszélgettem, azt mondtam neki, hogy idénylésre méltó tényleg az a helyzet, hogy ő úgy tud koszta kiállítást e, e, művezetni, hogy e, miközben az meg van hirdetve, nem fél attól, hogy ott bárki lecsap rá, és más irányba viszi azt, amit ő egyébként a koszta kiállítás kapcsán csinál, mert ez Budapesten ma, 2019. február 7-én már, már, sőt. Már már törölve a lehetetlen kategóriájába tartozik, ami nonsense. Ez, ez, ez nem feltétlenül szemfeltétlenül osztom, mert én tudom, hogy szokott ön, ön, ön, tartani. Ön, ön, ön, ön, ön, ön tudom, hogy szokott ilyen vezetéseket tartani, de ugye itt a, a Lázár... Én nem volt most tapasztalatom. Én én ezt... Mondjuk én nem vagyok Lázárjának. El... Tehát... Pontosan erről van szó, tehát, hogy, hogy itt az ő személye mit vonz, beleértve egyébként, hogyha mit, egy ilyet meghirdetnénk, tehát hogyha netán ő legközelebb, ha ilyet vezet, akkor azt meghirdetjük-e a Kejfe Jancsiban, és ha meghirdetjük, akkor én, hogyha elmegyek, mert szívesen elmennék, akkor vajon tapasztalnánk-e ott bármilyen beavatkozást, ez már csak ott a helyszínen derül ki, de meséltem önnek ugye, hogy az a kirándulás, amit például én terveztem a Városligetben, az nem fog létrejönni. Az igen, igen, igen, igen. Hallottam a, azt a hiszen korábban a, a, a volt, a, ilyen, fengére, fengére, volt ilyen, a Körösegyi Völgyhidon volt ilyen kivándulás, Bácskai János révén meg tudtak nézni a grupom marénát de 2019-ben ez nincs, mint ahogy fájdalom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem csinált ugyanilyen idegenvezetést abban a Karmelita Kolostorban, ahol egyébként most a miniszterelnökség van. Mindent elpülettem volna annak igen. érdekében, hogy megnézzem. Igen, igen. Ez, ez, ez nekem... Igen, ez, ez elég fájdalmas dolog. Tehát ugye azért, ha, ha mégis azt a szót lehet használni, hogy, hogy ez egy nemzet. A nemzetnek azért vannak közös eredményei, ö, olyan eredményei, olyan produktumai, amit érdemes, ö, amit érdemes megmutatni, érdemes másokkal is megismertetni. És, és az a baj, hogy, hogy alapvetően ezek a produktumok, ezek politikai beállítódás alapján ítélődnek meg. Hogy nem maga az épület vagy az építészet nagyszerűsége, vagy nem nagyszerűsége okán, és a beszélgetés nem arról szól, hogy mondjuk egyébként mennyire mennyire jó, korszerű és időtálló az a építészeti forma, ami megvalósul, vagy amit oda tettek, vagy az a bűemléki helyreállítás, hogyha mondjuk a karmelit a korostorról beszélünk, hanem annak a politikai funkciója az teljes egészében rányomja a És az, hogy ilyen helyzetben én például nagyon rosszul tudok élni, tehát én, én, én, én szívesen beszélek arról, is, elmondom a bíján, hogy mit gondolok, hogy, hogy milyennek kellene lenni egy megújításnak, az illik-e oda, vagy nem élik, hogy hogy, hogy érdemese így, vagy kell-e így felhasználni a, a közpénzeket, és akkor rögtön abban pillanatban az ember mellett felbombantják az atombombát, és a, a, a szokásos pro és kontra e, teljesen idióta éverendszerek jönnek, és a, a, a síppal és hangszolóval kiabáló ellenzék, a, a soros képeket mutogató kormánypárt, és akkor és akkor már megint nem, nem, nem arról beszélünk, ami miatt egyébként szerintem, Ö, nagyszerű dolgokon, akár, akár közösen lehetne nagyszerű dolgoknak örülni, vagy hogy nem ö, Titadkozni és azt mondani, hogy, hogy, hogy legközelebb másképp csináljuk, hogy legközelebb más legyen. Nem titadkozom a... önnel, külön arra, hogy én hoztam föl, vagy én tettem lehetővé ezeket a mondatokat. Budapest főváros 18. kelepest szentől is pesszentibül önkormányzata a közösségi oldalakon megjelent álhírekkel ellentétben kijelenti, semmilyen forrás nem vonnak meg a gyermekintézményektől. Minden ezzel ellentétes híreztelést a hivatal határozottabb visszautasítás cáfol. Ugye ez a amiről pont a múltkor lesz, vagy a, az előző alkalommal beszéltük. Valaki egyszer kitalálta, hogy akkor elvonjuk a forrásokat, de nem bonyuk egy Egész egyszerűen arról van szó, hogy az önkormányzat minden egyes gyermek után teljesen önszántából, tehát nem, ennek semmiféle kötelező jogi háttere nincsen. A, az óvodákban biztosítja azt, hogy minden gyermek után 70 ezer forintnyi ö, ö, pénzt költhetnek el az óvodai intézményvezetők. Eddig ezt úgy költötték el, hogy mindig fogták, és amikor akarták, akkor arra költötték, amire, akar, amire akarták. Tehát az óvodai kitalálta, hogy mit én, szeretne a gyerekeknek ezt, azt venni, nyugodtan megtehette és megvette. Most annyi történt, hogy ennek a, az összegnek a 70%-át most is ugyanígy költi el Viszont a maradék 30% esetében pedig kérjük azt, hogy készítsen róla egy tervet, hogy ebben a 12 hónapban, melyik hónapban milyen ütemezésben ezt a szabad eret, szabadon felhasználható keretet mire szeretnék költeni. Ennyi. Egész egyszerűen azért, mert szeretnénk látni azt, hogy tervezhető módon mit szeretnének csinálni, mire, mire akarják költeni ezeket a forrásokat. Mert például okáért legutóbb Megröpönyezve tapasztaltuk, hogy egy egész helyre kis kemence került az egyik, egyik óvodának a kertjébe, és hát alig hiszem, hogy sörös csülköt a gyerekek azok a nap 12 órájában a nyári időszakban a kemence mellett sütögetnek. Hát nyilván azt a kemencét azt a óvodai vagy a szülői közösség használja, amivel önmagában nincsen baj, de legalább tudjuk róla előre, hogyha ilyenre akarják költeni. Ez a szélja ennek a mondatnak, ebből már ugye rögtön az lett, hogy mi elveszük a gyerekektől a, a, a pénzt. Ami egyébként annyira nem igaz, hogy nekem vannak barátaim, akik jóval tehetősebb középosztálybeli budai kerületekből költöztek a 18. kerületbe, és teljes meglepetéssel vették tudomáson, hogy például nálunk az óvodában nem kell a, a, a gyerekeknek tisztasági csomagot vinni, mert az önkormányzat megveszi. Nem kell a gyerekeknek fogkefét vinni, mert az önkormányzat megveszi. Nem kell fogkrémet vinni, mert az önkormányzat megveszi. Hát ez mondjuk a harmadik vagy a 12. kerületből érkezés szülő számára is érdekes volt. Tehát mondjuk ilyen háttér mellett azt mondani, hogy elveszünk ezeket a forrásokat, tehát ez meglehetősen Megy megvetősen rossz indulatú. Erre szoktam én a kollégáimnak két szóval azt mondani, hogy ez gyakorlatilag fake news. Ez semmi mennyiben fake news, illetve mennyiben van hangulatkeltő igény abban, amikor arról ír a fáma, hogy ilyen szó nincs, hogy ilyen kifejezés. Legalább három évig kint voltak a Pesz-Szentimre, Kapos utca iskola kerítésének falán a felfestett keresztek, most lefestették ezeket és akik lefestették, azok Komáromi Zoltán, a Momentum helyi és Budapesti elnöke, Ferenc István, a Dke helyi vezetője, és Kunhalmi Ágnes. Hát aranyos tőlük, hogyha ezt látták, hogy három volt kint van, akkor nem értem, hogy miért nem szóltak. Szerintem a felelősség közös, legalább három, miért nem 23. Hát van dokumentációk vagy bármi, de nem értem. Tehát ráadásul a, a, a ez az, amikor, amikor, amikor. A, most próbálok nagyon. Ugye azt írja, mivel nem történt így, semmi, ezért 2019. január 29-én dél-helyi politikusok sajtótájékoztató keretében lefestették ezeket. Hát hogy történt volna bármi? Hát, én, én magam intézkedtem arról, hogy egyébként a Kispest oldalában lévő, de egyébként lőrincről látható hasonló uh, önkényorolmú jelképeket lefessük. Tehát uh, azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ez, ez kifejezetten egy kampány. Hát, ha ők láttak volna, hogy az van egy horokkel, akkor felhívják a, a városi nota motában a polgármestert, és azt mondják, hogy nem kéne azt mondani elszintetni. Főleg, ha tudják, hogy három éve ott van. Három évig nézegették, a miért most jutott hogy hogy le kell festeni. Hát ez egy vicc. Ha én valamit, akkor oda megyek, aztán lefestem. Ez az, ez az, amire azt mondom, hogy, hogy önkényulalmi jelképekkel a, a, az őseink, a szüleink, a nagyszüleink átélt fájdalmával szórakozni, azt politikai apró pénzre vártani, hát az gyomorforgató. Na és ez, ami ez, amit ezzel csináltak, ez gyomorforgató. Köszönöm, ma csupa ilyen jó hírről beszéltünk. <gül> Majd egy ilyen reggel, Hát, maga a reggel a szebb. Köszönöm szépen a részvételt. Viszont Köszönöm. hallásra. Viszont hallásra. Ugi Attilát hallották. Nézzék, én azt tudom mondani, hogy a demonstratív lefestésnek én se vagyok híve. Hogy az ember három évig nézi, hogy most akkor kilép, ennek én se vagyok híve. Ha ebből adódóan fideszes vagyok, hát akkor fideszes vagyok. 061 099 és 06 egy 06148 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretnék rácafolni arra, hogy a hülyeség nem fáj, mert amikor a ember fölállít egy létrát annak ellenére, hogy nincs hely hozzá és felborul vele, akkor utána az nagyon fáj, tegnap meg, de egyébként annyit szeretnék mondani, hogy a boldog tudatlanság állapotában lenne jó élni, állok a dugóban, a gyönyörű szép budai rakparton, a napsütésben és minden nagyon szép. Igen, hát ezzel együtt öm, de érti azt, hogy én miről beszélek, szóval, hogy hogy, hogy öm, honnan lett ez a rengeteg frusztráció, ami ami, ami elönt minden területet. Hogy, tél, hogy tényleg, tényleg nem tudok másféleképpen tekinteni erre a horog kereszt lefestésre, mint egy olyan politikai akcióra, amit normálisan az ember lefest, és nem csinál sajtótájékoztatót hozzá. Nem csinálok ebből nagyobb ügyet a kelleténél. Tehát amit a Wintermantel kommentárként fűz, hogy miért tiltották le Aztnak nem tulajdonítok akkora jelentőséget, mint a jelentőséget tulajdonítok annak, hogy az a tevékenysége, amit folytat, az megkapta méltó jutalmát. Nem tudok mit mondani erre a horogkereszt kérdésre sem. Engem, hogyha zavar, hogy a szomszédom előtt is, meg előttem is a buszra várók, meg az éppen ott közlekedők eldobálják a szemetet, rettenetesen idegesít, befelszedem és kidobom. Mint ahogy Lázár Jánosnak is ugye az az üzenet, hogyha az utaknak a jogi szabályozása rendezetlen, akkor rendezni, és utána aztán birtokba be benni valamit, mert a sorrend nem így van. Örülök annak, amit másodjára mondott ő, amit előszörre mondott, azzal kapcsolatban pedig pontosan azt mondtam, amit gondoltam. Sajnos őt nem hallottam még, akkor nem kapcsolódtam. Okay. Köszönöm szépen, a hívót! Kicsit olyan a politika, mint egy ilyen nagy mitú. Tehát ne, nem mint a nagy mitú, hanem mint ami egy ilyen nagy politika ellenes mitú kampányt kéne kiváltson. Ma a politika nagyon sok szempontból a politikával vagy a hatalommal való potenciális, illetve nem potenciális visszaélés lehetőségét adja, ami egyébként a politikának természete, de nem feltétlenül ilyen mértékben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Érdeklődő, hogy ezt a zenét? Kaltenekkel Zsolt. Kaltenekkel, nagyon jó, gratulálok! Jó, jó zene. Mi... Tehát még egyszer mondom, a politika vele járója. De nem ilyen mértékben. Tehát mintha a tigris egyébként, ha éhes, bivajt öl. De csak úgy lárpurlár, lár, nem öl bivajt. 9 óra 26 perc van, 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. mondta, és ott a folytatott beszélgetésről jutott e, eszembe, hogy nekem a Index Fórumon törölték néhány hozzászólásokat, és mai napig nem tudom, hogy miért. E, e, van ott egy ilyen BKV oldal, és ott e, beszélgetés folyt arról, hogy milyen buszjáratok voltak nagyon régen. Aztán én például leértem a 7C-nek a, a járatát, vonalát, hogy merre ment, és ezután törölték a hozzászólásaimat. Majd napig nem értem, hogy miért. Meg tudom érteni, hogy telefonált miatt. Nem tudom válaszolni. Én sem tudok, hogy mindegy. Lesz a nem mindegy. Nem. Nem mindegy. 14-én nagyon jött ember csütörtökön este, fél nyolctól az Aquarium klub volt lokájában Bakás Filippov önök meg én 06148909999 és egy figyelek abban mire. Azt mondhatok egy műszaki dolgot az adás ezzel kapcsolatban, vagy érdekes dolgot vettem étre a héten. Igen. Amikor beszél Iala úr egy évben egy valaki, tehát egy, egy ö, telefon part elével, akkor olyan szokott történik 3 háromszor is volt, hogy ahogy mondja a mondatát az, az illető, megáll három másodperc szünet, vagy kettő, és utána, amikor visszajön az adás, akkor az a mondatnak az a maradék, utolsó három-négy. Ő, ő szó, ami abból jön, az, az újra megismételjük, És nem tudok rájönni, hogy lehet, mikor élőbe beszél Ez az jön. én műsoromnak a különlegessége. Képes vagyok erre, képzelj el. És? Örüljenek annak, hogy nem a kispál és a borz egyik a számának az intrója ismétlődik ezerszer. Örüljenek, hogy Örüljenek, hogy szól? Kicsi, büdös, de az én hazam. És ezt különböző konglomerátumokra lehet vonatkoztatni. A civil rádióra, a 12. kerületre, Magyarországra. Mindenki ott húzza meg a határt, ahol kedve van. Az atv nem dadogok. Mi azt jelenti, hogy amit ön tapasztal, az valószínűleg így van, ennyire képes ez a rádió. Nem rajtam múlik. Amit mi éveken keresztül a Csalóckival annak idején csináltuk, azt önök hetekig se csinálták volna. És ez egyébek között abból adódott, hogy a Csalócki egy nagyon helyes autista fiú volt, aki is csomó dologra rá volt vehető, amire talán ma már nem. Kigyógyult az autizmusából, ami talán egy korosztályjal is együtt járt, egy életkorral. Én pedig hát olyan mértékben voltam lelkes, amivel számos ember visszajött. Köztük például az én műsorommal kapcsolatos Facebook csoport akik egy csak is kizárólag azért említek meg, mert ugye ma más vonatkozásban is volt róluk szó, és akik. Hát valójában a szóra se érdemes kategóriába tartoznak. Ők az a sár, amitől nehézé válik a cipő. Ők meg a cipőt okolják. Pusszantom őket. Kevesen vannak, de nagyon hülyék. És ezt egyetlen egy módon tudnák megváltoztatni, hogyha kijönnének a fényre, mert ők egyébként abban a tévedésben vannak, hogy ez két párhuzamos dolog, az ő műsorom és az ő észrevételeik, de nem. Ők nélkülem nem léteznének. Ők az én függvényeim, de próbálják keresztezni az utamat, és néha, amikor, mint Winter Montel Zsolt, szeretném tájékoztatni őket arról, ami fontos, de azt már nem vállalom, hogy közéjük megyek, mert... Annál rövidebb az én életem, akkor ugyanaz tapasztalom. Mindegyik úgy jár el, mint egy admin, nem letilt, hanem abban a pillanatban, ha megjelenek, valami olyan fénytörésben mutat engem és a mondandómat, hogy apukám mondaná, a gálájuk menjen ki, de jelentőségük egy 10-es skálán, tényleg egyes alatt van. Csak a sok tükör között, amelyekben élek, ők is egy kis tükröt képviselnek, néha megnézem magamat benne, és van úgy, hogy nem tudom nem megemlíteni azt, amit látok, de tényleg nincs jelentősége. Nincsenek is sokan, és a következő tíz percben köjük előjöhet beleértve az az ember, aki lehűjeste a többieket, ha vállalja az ódiumát. 06 és 7 7 1 1 1, már nem sokáig. Holnap Filipov, Navracsics, Karácsonyi és Bácskai. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tehát ez csak akkor következik be, hogyha a mai nem az utolsó adás volt, amely egyébként tízes skálán tízesre volt kísérletinek mondható. Eleget kívánok, Vámos Sándor. Én vagyok annyira gerinces ember, hogy a felkérésének mindig eleget teszek, és betelefonálok. Értem, akkor azt legyen szó, elárulni nekem, hogy amikor múlt csütörtökön nem volt adás, akkor miért nem kérdezte azt meg tőlem, hogy miért nem volt adás? Ezt, ez, ezt a kérdést már a múltkor is kicsit összekaptunk ezen, és ebben nem, nem értünk egyet. A múlt csütörtökön... Itt beszéltünk a Facebookon, elkezdődött a adás, technikai hiba miatt elmarad, de, de ne azt, ami ott kiállni, Mirezel lovagol, mirezen lovagol, rengeteg pozitív ö, dolog megjelent. Egyet mondjon, egyet mondjon, egyet mondjon. Elnézést, olyan vagyok önnel, amikor... mint Földi Deák, vagy a Kovács Andrea. Mint a karácsonyal, mondjon egy pozitívumot. Ne, szeretne szeretne lenni enni, ezt mondjam, viszont én, én nem karácsonygerdő vagyok, sajnos. Mondjon vagy, egy pozitívumat, ami az elmúlt mondom, idő. Mondom, sokszor, sokszor. Ég... Ugye a beteg, ha beteg, ugye ez a rádióvisor, akkor beteg, amikor nem szól. Akkor általában a hozzátartozók megkérdezik, hogy miben tudnak segíteni, és megkérdezik, hogy mi a baja. És nem a betegnek kell a betegségéről beszélni. Amikor az egyik barom állat, de tényleg ilyenkor derül ki, hogy mennyire fontos nekem ez a műsor, és mennyire Csorba László fontos nekem. Csorba László azzal kezdik ki, hogy itt egy új hangmérnök van-e, és hogy annak az első alkalmája, annak a következménye, hogy itt nem szól a műsor. Hát a jó <kül> morva anyját annak. Az a rengeteg segítség, amit én önöktől kaptam az évek folyamán pénzben, effektív megjelenésben, hadd ne soroljam, de ha akarják, sorolhatom, a Facebook csoportban egyetlen egy ember nincs tudtommal, aki ebbe a másik körbe beletartozott, aki nekem segített. A véremet szívják és annak a közösségnek a vérét szívják, akik egyébként ezt a műsort fáradtságos erővel előállítják, de alapvetően az enyémet. Hogy veszi a bátorságot az az illető, aki ezt megtette? hogy szót emeljen Csorba Lászlóra, akinek semmi köze nem volt ahhoz, ami ott kialakult, vagy ha igen, akkor nem azon a módon, ahogy ő ezt megjelentette, és nem arról van szó, és hogyha itt egy ember először lett volna avval a frászal, hogy a fialával milyen együtt dolgozni, és ne ő követett volna el, el bármit, hogy nem lett volna el bocsánatos bűn, és akkor hihíre -hi beállítva, biztos az új hangmérnöknek az első napja hogy ott menjen ki a gálája, ahol van. Semmit nem tesznek hozzá a műsorhoz. Vámos Sándornak annyi bátorsága van, hogy betelefonáljon, de utána vége, oszt jó napot. Hogy nincs egy pozitó a pozitívumból is negatívumot, hogy tényleg mindegyiket a pszichiáter ágyára lehetne tenni, hogy mi örömét leli abban, hogy szétszincáljon itt lévő dolgokat, amelyek egyébként szétszincálhatatlanok az én jelenlétemben. de a távol természetesen meg lehet tenni. Hogy miért fontos? Mert a gyerekemnek tartom. A szellemi gyerekemnek. Hogy törne le a kezük, amikor hozzányúlnak. menjenek rá a csoportra, és látni fogják. Csak, a, csak egyszerűen rímisztő viszonyulásként ahhoz, amit én csinálok. Én már rég lemondtam arról, hogy minden nap mennybe menesztenek, bár gyakorlatilag ez minden nap bekövetkezik, csak éppen nem a Facebookon. De hogy emberek abban lejjék örömüket, hogy a véremet vegyék, Hát ehhez nem vagyok elég jó alany. Ha tudnám, eltaposnám őket. A károsságuk miatt. E tekintetben, nem mint embereket. Sok nyomorult félek, Kivétel nélkül. Elnézést, hogy kifoghatom. De ez vagyok, jön. És majd a távol étemben ők ott jól tételt vesznek rajtam. El kell, hogy köszönjük. Tesszük. Mílnár Jó napot, jó reggelt, úr. Facebook csoportból telefonálok, vagy én tagja vagyok a Sárnak. Ön azt kérdezte az előbb a de egyik nagyon visszhangzik elnézést, ezért nem szeretek egyébként, és ezért nem szoktam betelefonálni. Ezzel nem lehet változtatni, csak halkabban kell üzelekedtekerni a rádiót, igaz? Mert letekertem, teljesen okay. letekertem a rádiót, de, no, de két héttel ezelőtti bejegyzésem, a Kejfej Jancsi megemlékezése Andi Vajnáról teljesen rendben volt. Tehát például csak nem akartam mást idézni, hogy gyorsan vissza lapoztam. Tehát azért nekem nincs igaza, hogy itt csak... Oké, okay, ha megnézi a tendenciáját, rendben van most kiemelt hát, egyet, most komolyan, hát, de tényleg... Jó, ennyivel ügyesebb vagyok, mint Karácsvégén Karácsony Gergő. Ebben igaza hát, van, mert... de ne haragudjon. Tényleg ha megnézi az egészet, akkor az jellemző, amit ön beírt, vagy az jellemző, amit én mondtam. De most tegye a szív. Ére... Ebben, ebben önnek igaza hát van Hát akkor meg, akkor meg. De nem. Hát de, de ön nem személyesen hogy... ezügyben ezzel a megjegyzésével ki van véve a sorból. Nem, de az... a többiek is uh, tudnak pozitív mondani, mind mondani Tény... minden. Tényleg. Mo mondjon meg... még. Mondjon még, ami egyébként érdemi. Meg azt mondja meg, hogy egyébként, ami ott szerepelt, abban, amit ön írt, hogyha valaki azzal vitatkozott, akkor ön mennyiben védte meg az igazát? Nincs különösebb vita egyébként, ha hát akkor ezek meg. szerint nyilvános még a csoport. Semmi nem teglap... nincs annak, hogy mit hát a, be a benne lévő tartalom a számít. A benne lévő tartalom. Nem, nem, várjon legyen, kedves. Tehát nyilvános még a csoport ezek szerint látja, hogy miket írkálunk. Éppen tegnap írtam, hogy szerintem föl kellene oszlani, so. Osz, oszlatnunk magunkat, mert valóban én sem látom ennek így sok éppen. Ön emel? Milyen László, igen, bemutatkoztam. Nem semmi én mindig mindenhol bemutatkozom. Be... A rendősor... Rendősor, az... Az... El... Rendőrsor... El rendőrsorfal is, amikor elkezd filmezni, akkor mondom a mobil a, nem a, a, a következőt hadd mondjam önnek. Ugye mm. ott van ön, aki ugye abban a közösségben, ahol van, elsimont nem hallgathat, mert azt a munkájén nem pérjek. Így van, most egyedül vagyok egyébként. De nem, nem, nem, nem, nem. nem nem, csak nem nem Ha meg akarna fogni, itt nem fog meg. nem de ne, nem akar, meg nem akar. Nincs semmi megfogás, itt szándékom. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ahhoz, hogy én tájékoztatni tudjak, abban én viszonylag nagy merítéssel rendelkezem más az képest, akikkel egyébként valami ismeretlenokból nem állnak szóba. Az, hogy amit mond, vagy ahogy mond, mondja, az nem szimpatikus. Az nem von le annak a jelentőségéből, hogy rálát egy olyan mechanizmusra, amely mechanizmust önnek nem biztos, hogy szeretnie kell, de tudhatja, hogy, hogy működik, momentán az életét is befolyásolja. Az elsimol miatt engem azzal büntetni, hogy nem hallgatja, bizonyos szempontból olyan, mintha nem nyitná ki az ablakot, és a redőnyt se húzná föl, és közölni az utcával, hogy az az utcakép önnek nem tetszik. Ne a redőnyt kárhoztassa. Uh, egyszerűen elviselhetetlen számomra a, a fideszes gépezett embereit hallgatni. Ha ügyes, mint Lázár, akkor azért, ha nem ügyes, mint a többiek, nem ügyesen... De mégis kap meg. valamit, tehát az, hogy nem, egyébként... Ez nem, nem, nem, nem, ne, nem, nem, tehát egyszerűen uh, most nem akarok az öngyilkossággal, de azon a határon vagyok, tehát, hogy, uh, hogy megölök ja. valakit vagy magamat olyan szinten, Irritáló ez a gépezet, és valóban az önműsorát érdemes szerintem hallgatni, de ezeket az embereket és elnézést, hogy ezeket mondok, nem, egyszerűen nem, nem, nem. Semmilyen módon nincs kapcsolat, nem lehet velük kapcsolatot tartani, csak kizárni le lehet nekem az életemből. Ön másképp döntött... De azt jöttsem uh, meg, hogy ez olyan, hogy a munkahelyén is belekényszerül ilyen szituációba. Uh, éppen... Éppen nehéz helyzetben is van a cégünk, meg egyre nehezebb helyzetben van, és amikor azt érzem, hogy megesznek minket, és feltételezem már, hogy a politika van mögötte adott esetben, éppen tegnap valószínűsödött egy ilyen történetünk, ahol nem értettük, hogy, hogy miért nem kapunk labdát, és miért nyom le egy társaság minket, és ott is már politikai uh, hátcél van mögöttük, a, amint ezt máshonnan megtudtam, nem biztos, de a, a dolgánéletembe, a céges életünkbe is betülemkedik, hogy ne türemkedne be a politikát. Jó, csak azt én, önnek, hogy... Nincs egyetlen egy állami vevőnk például természetesen, mert szóba nem állok. Nincs, soha nem volt EU-s pályázatunk. Nem is lesz. Nem fogunk pályázni. Ezeket kizártam a céges életünkből is, amennyire lehetett, de hát itt kell élni, erre mondja azt nekem valaki múltkor, hogy miért orvoshoz is elmész, te is együttműködő vagy erre a ezt így tartok, igen, hogy menjek-e orvoshoz, vagy nem. Meddig lehet együttműködni a nerd Erre én... azt mondtam, hogy Auschwitz-ban is azért az orvosi I... ellátásban. elfoglatták de... az emberek. Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ember végső elkeseredésében beti össze a nert a fasizmussal, és az, hogy orvoshoz menjen, ott a adott esetben akár a közvetlen közegekkel, el, hogy úgy viselkedjen, hogy megfogja önt és elviszi, mert ezek, hogy mondjam önnek, azt kell, hogy mondjam... Nem ismerem önt jól, nagyra értékelem, hogy felhívott. Azt kell, hogy önnek mondjam, beleértve azt a hezitálást, ami egyébként ott tapasztalható az ön tevékenységével, hogy önnek alapvetően egyébként filtert kellene cserélnie, nem a kefei okán, hanem abból adódóan, ami az itteni létezést illeti. Tehát Nap, ő, ezzel, Én tudom, ezt értem, hát de, lehet, Úgy élek, ahogy nem lehet érteni. Én, én abban tudom. segítenék önnek, hogy ezt a filtert nem kell cserélni, adott esetben, hogyan lehet tisztítani, mert ugye tudja nagyon jól, hogy vannak olyan szituációk, a szocializmusban volt, az ember kapott egy gépet, alkatrész nem volt, akkor azt kellett valahogy karban tartani, filtert nem mos az ember, de van olyan filter, ami bírja, nem lesz tőle túl jó állapotban, de még mindig jobb, mintha nem mosná. Én ezt a mosást vállalom. És ezt azzal az, eszk azzal az eszköz tartománnyal tudom elvégezni, ami önnek nem tetszik, de mégis a filterét így tudja megtartani. Így működünk mi együtt. Én nem tartok arra igényt, hogy értékelje a tevékenységemet, de ha engem eldob, mint filtermosót, magát teszi tönkre. Nem, nem akarom eldobni. De azt értsenek, hogy a kettő összefügg a beszélgetni az ennek a mosásnak a része. Én régóta írtam, már régen írtam örül, hogy önnek két, a két fiala János van nekem. Az egyiket nagyon szeretem, nagyon értékesnek tartom, amit és ahogy csinál, és vannak olyan területek, ahol viszont számomra az ön tevékenysége, hát nem akarom azt mondani, hogy vállalhatatlan, számomra érdektelensült, irritáló. Én ezt a kettőt tudom együtt De azt hiszem, kezelni, hogy amit én csinálok, kapalom. az a kettő egyszerre van. Tehát az Elsimonnal való beszélgetés most is benne van a mi kettőnk beszélgetésében, anélkül hogy az első itt lenne. Nincs olyan önáltal szereted zenész, akinek bizonyos itt meghallgatja a másikat, de hogy nem. Itt emlékszem, Johnny Kestől is még amikor meghalt. Nem, volt, amelyiket szerette, volt, amelyiket nem. Nem, nem nagyon hozok jön, ide nem. olyan zenét, tehát ritkán fordul elő olyan, mint ami tegnap előfordult, hogy mindegyik számra azt mondtam, hogy nem olyanokat hozok be, akik ez valamilyen kötődésem van. És ha, és ha pedig olyan fordul elő, mint amiről ön beszél, akkor egyfolytában ott van bennem az, amit a Hofi mondott. Ugye arról volt szó, hogy a gyerek nem, tudom, nem mosakszik és büdös, és azt mondták, hogy nem szagolni, tanítani. Minden egyes beszélgetésemmel próbálok változtatni az első módon úgy, hogy nem az, hogy önnek tetszen, hanem ami önnek az én létezésemből tetsző, abból többet tudjak megmutatni az elsimónnak annak érdekében, hogy ami minket összeköt, abból ő többet tudja megmutatni, és ami meg különböző, azt én tiszteletben tartva azt mondjam, hogy én azzal nem tudok mit kezdeni. Nincs annyi időm, hogy én kikerüljek hidakat, mert át szeretnék jutni a túloldalra. Jó, elfogadom. fogadom. Ha már betelefonáltam, egy dolog nagyon foglalkoztat, nem egy dolog, hanem egy ember, Miláncsik Rófia. Nem próbál vele egyszer beszélni? Milyen? Van személyes megszusuk? A telefonszámát is kívül, tudod, 06, 1, 5, 6, 8, nem tudom Ha föl fog hívni, ma, nem. és holnap jelentkezni fog. Nem, nem, Rangos Katalin interjúját végül nem volt alkalmam meghallgatni, de azt hallottam, hogy, hogy érdekes volt. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy. Milyen Rangos hogy beszélt a Mihancsika? Nem, a klubrádióról, meg egyáltalán a ja, ja, ja, ja, ja. eseményekről, rend, amennyire rend, tudom, rend, de ugye rendben, holnap 7 óra jó, holnap 7 óra annyit, tehát Mihancsik Zófian nagyon eltűnt, nagyon értékes embernek tartom és nagyon hát, én valamikor laktam nála úgyhogy én ma fölhívom és holnap 7 és 4-8 között tájékoztatom Önt nagyon kedves? Nem vagyok kedves, viszont hallásra. El kell, hogy mert várnak rám viszont hallásra. dörö.fi.ljanos.gmail.com Viszont hallásra. gmail.com. is, Laci. CIVÉ Itthon vagyunk.